Xokaixo, xokaixo xo, de noi. Arrachal de nonon, zer moduz zintzilik irratiko kideak. Hementxe gaude urtero bezala, arrachal de puntual, puntual, segur bo estar ire la valet. Valles, ba egongo gere hemendi, ba bostetati, ba 7 tardia, 8 arte hor gutxi gora bera, irracha yo beresionekin. Eh, te menche dituya, bueno, alter dedikan eskerrita laura. Ahora era estudiaragune betiko eta maitatuaren ba, betiko. Be, bueno, betiko, ba, be, be, betiko betiko betiko zure betiko hola koreisku bete llega la casa ay ya estoy en el castello hao hao plaza redondeada te ni con la neta ne peludo ere hongo da baina ba, benik ez uzuri izanesan xara gure xara ba, ba bueno urte eta, taixo bueno talvez te batzu ke dutelo gain hitze eingo baina gero hitze eingo utela sarranos joseta docago iratiea bai o en calera ateratzen direnian ikusiko itozu esa da. Aramataren itzurarekin dain konfundible. <risa> Era la Navaituko doseo, ya diré la gura arrano, que sentzilik erratiko arrano, que sea la Aurten ikusten lelengu aldizdia da aramatelaia eh zera, eh olako, nolako, bueno, nolako pegatinak sentzilik erratiko hartzen modu horrez gain ba, ba beste komunikabide ofizialei bezala, nola la dramate, beraien izena mikroan. Eh, eh, vale, vale. es eh, lo que está claro que las autoridades si ven a nuestros reporteros, tenemos carnet de reportero legal. <risa> para que les dejen entrar en todos los eventos. chupinazo, dale chebarúti camotaco te laiendo digo te así que. Bueno, bueno, hoy esango darachal de cosas, pitan. Tasaspia Cartéveles, va mendican gente pillo a pasacoda. El car es que ta pillo va tiki esango ditugu. E, gehienak hemen zuzenean Bai, gehienak zuzenean aurten Eta, bueno, gauratuko dugu ere badakizuea Urten, bueno, denboraldi honetan irratiak Berrogei urte bete dituela Gauza asko izan ditugu Ekitaldi <coughs> mordo bat, ospatzeko Eta, bueno, gaurko irratxaioa ere bai berezia ba, Berrogei urte hurren hori ere ospatzeko Eta, eta gero, bueno Gero, gero, arra Arituari Eta du den berroi garren urte hurrena baita oh, de xe, zai honena, bai. txupinazio zai honena, ez dakit lehenengo urtetik anein gozuten, bera gogoratuko du. Bai. Aspaldi, aspaldi, aspaldi egiten dugula, bai, baina, bueno, ta hoi da, bau da erratia, txupinazoko zai hoberesia, honekin denboraldia bukatuko dugu, berroi garren denboraldia hau eta eta alakotan esaten duguna, bai, gainera aurten berroigarren urturreneneko eki dugun berezitasun bat, eta oso pozgarria pixka bat horre eta zentrotik urruntxiago bizigarren ontzako izan da antena berriarena eta ordan, seguro zaudetela batzuk horrentzuten, pues, eta gibalezun, oi hartzunen San Juanen bertan, San Pedro edo Joia, ba jarraitu sakasue ikusten, edo bestela oreta aterri, sea haya que batera ospatzera, eta oretetako ibeles betiko esaten duguna, tekniko grabatzen ari gara, mandiozu grabación. Tamo grabando ya o sí, todo, grabatzera. Orduan ja grabatzen ari gara, orduan naiz baduzue eta alguna propuesta da atera Eta kalean gozatu jaiena ziera, eta gero, ba, honen errepikapena bentzuko duzu, e, ez dakit, bihargoizean, oetikan, edo auzkalo, edo alko batean, orduan, ba, bueno, nire zuena, bai, etxean bali mazagoete el txetxuko xoxa kontatzen, A ver, se mateaño distenzai zuen, jaiho guetan, pues jarraito sakasentude o prestatzen afariak, eta, edo, yo qué sé. Edo pena zaldimazu hautete, atera edo zer gauzagati, ba badakizue eh, eh, irratia piztu edo, eta, bueno, eta baita ere gonbitea ere bai Ai. jendea heren, aibaldimadu ah, irratitik pasa, gero zurzitatik aurrera daukagu kontzertua, daukagu pikoteoa. Ba. Bueno, bai irratiko jendeekin ere topatzeko aukera polita izaten da e, Uztailak 21eko eta gonbidatuak zaudete. Eguraldia leherrakoa da ago de meterako bai ekitaldirako gero andonioki piko dogu gurekin estaba uh -huh. horretan hemendika gente pasako da orduan ba ah bueno baita, oso detenak ba sintzirki punto honetek izango duzuela uh -huh. ordoan ba muxu badenoi eta aguya aurrera ¿Será suena un autodefensa feminista? feminista. No, ba, esan bezala, FMU nean, zintzilike batian, aziko gara ja, gure txupinazoko zaioenekin elkarrezketak egiten, ta jungo gara, nahiko askar jungo gara egiten, segalobapatean zazpeak irizten dira, eta betik egiten zaizkigu gauzak hortikan zintzilik, nola, zintziliken eta gure gidoian, por zieto gidoia, errekini zigen behar du, eta gurengurtean explikatuko dionik lo de tipo de letra, bai, ah, bai. bai pixka eta undixio jartzeko, ziren batzula. Bueno, ya, igual, betorreko azkikari urren horako. Ba, ba, ba, ba, esker gero betorreko azkai, errekina zirango antolatze, bai, <risas> bai. Hau irakurtzeko, bai, mañen gero, ya, or, andonio, jo, ikintagero kuak, betorrokoekin, bai, nah, arriskutxo badira, orduan, bai. Vale, ordu, urrengurterako, letra hundiagoa. Letra hundiagoa, bai ez da, folioak nike karriko nahi bat dituzu, eh? Osa, bai, ez da, bai, ez da, bai, ez da, bai, ez da, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Cuir dinador... Cuir, a ver, si es en el autor o claro. Cajó a, a, a, hijo... a ratzaldeor. No, <laughs> Bueno, uste dugu kanpotik etorri berri jasarela, ez? Bai, bai, Orain dela egun gutxi e, ona etorri zarela. Bueno, bisita asko egiten dizkigu zu, ez? Bai, zaiatzen naiz, zaiatzen naiz. O, eta espero dugu leiz zerrereu beltatzea, e, por zirto. Hombre, <stec> hori seguru. <hoye> <gül> <laughs> <laughs> bueno, kuirdinadora esplikatu iguzu pixka bat zer den. E, noiztik dagoen kuirdinadora herrian, eta, bueno, zertan zabiltzate? Bale, ba, bueno, kuirdinadora herriko LGTBIK eragile bat da. Da, duela urte bat gutxi berbera aseginaan eh e, esto Francisaldia prestatzeko pues bizkaia udaletaren kanpo ta bueno eh kalejira prestatze egu duela bi bueno, da lengo urtekoa eta urte hontakoa baita prestatu dugu fama izan dela bueno eh homenajea tua uh -huh. hori eh bueno hori askenean aseginaan horretarako Baina bai saiatu nahi dugula urtean zehar gauza ezberdinak egiteko. E, eta hori, azken nian beti gaude prest jendia, bueno, jende berria egoteko, oza, bueno, gombiatua daudela jendia hori, bos, parte hartzera, ezgera talde itxi bat. Eta hori bueno, indik gaude, como arrankatzen pixkat, madenetan nahi ez, urte honetan ez, ez dugu ezer prestatu komo tal. Baina, bueno, intentzioa da, ori, ba, bai urtean zehar Eta, inkluso, igual, Hori, depende nolekusten garen Zero zer prestatzea mm -hmm. Urtebete, dara mazue, jende Desionte, elkartu zarete, urte honetan Denak horretakoak edo ingurutakoak baitare edo... Bai, bueno Principios koordinadora, izangoza Noa, arzo aldeko koordinadora, baina nazkenian eh, Kontuatu ginen Gehienak eh, horretakoak ginala Eta, bueno, nolagoa inga, Horeindik gaude hasten Esateko modu batean E, ba, momentuz erri bainan gelitu da, baina bai itentzioa da, pues beste oharzaldeko erakile batzuekin edo e, bueno, batzea. Gidea, uh -huh. manifak prestateko edo hori, ekañako hori sortzea baita kudatzeko, eta barru. Mm -hmm. Bai, bueno, ja, gauza batzuk ere eginak dituzue, e, bueno, zukesan bezala Franzis Aldian tolatzen dut zue, egitarra upotoloa da, bai. zekainia zehar egiten dena, baita ere e, ikerketa e, ere egin zenuten, edo, no? bueno, ez dakik urdinadoran dauden ere, bai, ikerketa hori egin zutenak, bai. baina, bueno, ikerketa ere aterazan piskatu gara, su alde maiako LGTBIQ Plus mugimenduan hau, bueno, memoriaren inguruan ere e, egin zen, bueno, ikerketa bat, hori ere aurkeztu zen, bueno, okerrez baina goia pasaren urtean? Bai, bai e, bueno, ku, eh, oain kuir artxibokoak adibiez hemen uh -huh. zintziliken daudenak, ari dira piskat memoria hori batzen lantzen, eta uh -huh. lantzen, baina duela urte batzuk egin zen horretako LGTBI mailan uh -huh. orain desagertua dagoela komo tal, uh -huh. eh, egin zen baita, bueno, liburuzka batatea zan, eta bai, emakomenetxan uh -huh. e, presentatu zuten, eta eta bueno, nola azkenean, Buz pues, hori bukatu zen esateko modu batera bat pentsatu genuen hori berriz ere memoria hori egin marko genukela uh -huh. eta. Eta bar. Bai, liburu hori, bueno, zuzen ere e, kuirre artxibo bizikoek ere bai. saio batzuk egiten dituzte hemen zintzilik irratian, memoriaren inguruan, gero horren bai. ondoren ere ikerketa burutu zuten, edo bueno, pixkater esai hoiek edo podcast e, bezala ere e, argitaratzen direnak hemen zintzilik irratiko huebean, bai. eta, bueno, entzunda ja, itezkenak ere bai, hori da. Emeretzi bat daudeia, ja. azkeneko alenaipatu bai. bai. duzuna justo famarekin egintan. Mm -hmm. Bai, azkeneko bai. aola iten zuten, bai. ta hori, liburu zuten Eh, hori testimunio guztiekin mm -hmm. eta bar, bai. eta bueno, gero baita programak entzun daitezke zintzeliteko irrati, bueno, irratiko da. webgunean. Bueno, beraz, lantxukuna egiten nahi zeatea, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai. bai. Ba, e, urte bete eramateko esan nahi, de, bueno, azkenean ere aurretik ere datorren zerbait izan daiteke, baina bueno, urte bai. bete honetan ere, E, edo bueno azkeneko urte hauetan ere ja bazaudete lantzen eta ja gauza batzuk ere egin dituzue eh? eta bueno ez da bai, gutxi ez zen gara azkenian mm. baiori egia da ke kuir artsibo bizia o sea, bueno eh, orko gendia koordinadora le marruan dago es de programa ez da como tal koordinadorarena mm -hmm. baina bai azkenian poz pues, hartu da da baita mm -hmm. eta kriston langillaia ta presta daude baita pues beste gauza batzuk egiteko mm -hmm. Osondo, e, ez dakit madalenei begira e, aurten e, zerbait e, berezia daukazuen, edo, bueno, pixkat, ja urrengo urtei begiraia pentsatuko duzeo betuz, e, zerbait konkretuago egin, edo ez, edo, bueno, ez, ez dakit orain zerbait e, daukazu pentsatu eta madalena huetarako? Ez, momentuz ez dakagu egitaragoa be, bestelako zerbait, baina bai egia da pentsatuak agula ez komo tal, baina bai hori pues, urtean zehar gauzak egitea, zer azkenian asko aldarrik atzen dugun gauza bat e, dira bueno, e, jai herrikoiak eta kurrikoiak, uh -huh. e, no? bai eta espazio seguruak izatea. Eta hori, bueno, ta, bueno, ez daki egun ustet kolektibo ezberdinen maian nola saiatu edo lortu espazio hori ze oso saia da. Baina, bueno, bai hori, intentzioa dala, pues, kolektibos berdinekin egitea, bai malenetan, bai er, e, urtean zehargur eta edo gaztetxean edo pues, espazioiek e, lortzea eta presentzia izatea. Eta bueno, ikusteko pues, jendoe asko dagoela, kurra dala eta gombidatuak daudela pues, leku guztietan. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta hori. <laughs> Zori txarrez espazio seguruena urte-surte errepikatzen den gai bada, ez da? Bai. Eta, bueno, pentsatzen duzuek ere, ba, agian ez, bueno, zuen egin e, txaguzti hauetan, ba, larikatuko duzuela, ba, bueno, Jaiak Ospatzearena, da ki non irakurri duan, ez da ki Batean edo bestean ez, Jaiak Ospatzean aurberak nahi duen bezela, bai, hori da. Hori da. Eta hoxe, ez bai. de la erreixa dela esatea, meni gero egia esateko, ba, bai, entzuten eta, diren gauza, dira... bai, be, ez dira... Hori da, eta konstientizateak ez batakizu leku batean egoten, ba, direktamente ez egotea, eta jazta. Ose, bai, txosnagunean, bai, tabernetan, bai, kalean, jere alean, uh -huh. eta jazta. Guretzako ez da egin zaia, baina badago jendeari, di, koztatzen zaiona, alparezer, mm -hmm. orduan. Mm -hmm. bueno, baina gure zaiatzen gea, zori, jendea, segur sentitzea gurekin baita, eta, bueno, azkenean erri bat danez, eta ezagutzen garen ez, pues pixka bat, eta berkeztamoz ahai, zertako, behar mhm. dizuten. Hori esan behar nuen, e, zerbait edo zuengana hurbildu nahi duen e, jendea edo norbait urbildu nahi izatekotan e, zeinekin harremaretan e, jarri beharko litzateke edo, nola egin beharko luke horretarako? Claro, gauza da, e, gu ez dakagula punturik oaintxe bertan, baina bai, e, bueno, Eh, protokoloa eh protocolo Hosnetan eh dagoela edo baitagu, o sa, ezagutzen bada diguzue baita, bueno, es, mm -hmm. Etortzen es etorte mosaetea da gabe. Mm -hmm. Eta hori, bueno, ta baitaxen, zenpelarren utzet puntu ah, bai zenpelarren kaseta dago, hori bai, da, da egunero. urtean urte zehar, uno baiten zuten arede baten batean esango da, urtean zehar bai irekia gaudela, azkenean nola gaude piska bat gorres urgiendo. Eh, bai irikea gaudela, pues se os er edo ez da, es er gartatu bear. Bueno, bueno, pues irak baldimadaude eh, pues, etortzeko biletara edo edo lo que sea, pues dais gau edo uh -huh. Ba, izari sozialetan mugitzen normalean. Edo bestela hori, esagutzen, ba, dugu zuhe, kaletik hel ditu, eta jasta. Hori <laughs> da, hori da. <laughs> vale, ba, ez dakite, bueno, protokol egia da, bueno, gero ego e, dira baita ere honen inguruan e, e, itzegitera, baina, bueno, zuk ere komentatu duzu, ba, ze zer gertatuz gero, ba, bueno, horre, e, bueno, txosnetan bertan edo arduradu nehi ere sanaltzaie, e, denon ardurada ere olako erasorik ezgertatzea eta gertatzeko ere denok ere, ba, ba, Bueno, norberak ere ardura badauka komentatu dezakegu, WhatsApp talde badago telefono badago e, bueno, e, zer gauza, batxozenetan ere bai informazio hori badago mm. eta zer bai gertatuz gero ere bai, batxozenetan ere ba, bueno, barran dauden egi edo hori komunikat, komunikatu altzai eta horria jarriko litzateken martxan e, e, protokoloa eta monokero ere zehatzago komentatuko bai. dugu Eta, eta, eta bueno, ez dakit horren inguruan zerbait esan nahi duzun edo zerbait gehitu nahi duzun? E, bueno, a ber, zerbait honi e, buruz, gertatu zaigunen kolektibo moduan da eraso transfo bat jasain hitugula herrian. Bueno, ernaik egin zun bueno, mural bat zindi Tabernako e, esto, bueno, paretan Kampo. eta bueno, gure bandera bueno, ateatzen zen, eta bar. Eta, bueno, espray moreakin tapatu zuten justo justotreangelua dela esbitarren pues, bandera eta e, transjendenen bandera eta bar. E, berriz ere margotu zan berriro eta hurrengo berriz ere e, espray moreakin atera zan. Gero gure kartelak baita ari dia jartzen pegatina batzuk QR batekin nun hori, pues, webgune batera eramatek zute e, pues, como web pues o transformat enplan ikuspuntu feministatik suposatzen da ez o guri no nos representa baina hori da eh eta hori pues hori da gertatzen ari dena orduan pues hori espazio seguruaren asuntua eta bar o protokolak egiten dira gauza gertatzen diren uh -huh. baina aurrez zer egin uh -huh. dugu dugu edo nola egin dezakegu gauzak ez gertatzeko uh -huh. Eta, eta hori, orduan, bueno, pizkat eh, Estabuz un poco preocupauz uh -huh. Generaldean uh -huh. Eta bueno, baita e, Espainian baian gertatzen ari den e, guztiakin Eta racismoari buruz eta bar uh -huh. Eta, bueno, orduan Gu oso, klaro, e, utzi nahi Gure, bueno, taldean eta herrian e, Fascismoa ez dela ongietorria Eta racismoa ez, e, bueno, transfobia, LGTB-fobia Machismoa eta bar Eta hori, uh -huh. osea Usted de alda den gauza balda dela eta ez dagola gaizki pues, berriz ere errekitatzea, por si uh -huh. todavía no no ha quedado claro. da, oso ondo, ba esana gelditzen da, ezakiz zerbait gehiago galdetu nahi ezun. Es es, soberena da protokolo gustiagoa que de la Bilbao izatea yes. ta bestela, Vai. ba bueno, nada que, en zurre ida que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 Vai. Venga, vas que te ondo pasa, gozatu Eta, bueno, beste bat arte. Total, verdín. Ja, batutugu lehenengoak eta jabigarrenak ditugu baita ere Elkarrizketa egiteko pres. eta baino bitartean ustu telefonoaren bestaldean lehenengo arranoa daukagula. kaixo arrano ez daukagu arranoa ez daukagu juntza egu asmoazen batu burrumba onde esan dut letratxikiarekin egonda <coughs> ere batu burrumba den hasiera izan daure inalame eta eta antxe arrano bat daukagu Edo ez, edo ez daukagu, orduan ez dakigu zer egingo dugu, narra nori ez balima daukagu. Orduan, ba, bueno, ba, jarraituko dugu, ez da, eh, Laura? Bai, jarraituko dugu, bueno, batu burrumbarenan badakizuet, Txupinazo eh, txikia Koldo plazan izaten dela, eh, orain dela ya urte batzutatik, eta, bueno, nirengo, no, abiazten ba, ba, eh, dira. Koldo Micheleena nes maskaria. Ai, barkatu. Baina gara medatikazten dira. Batu burrumbaren baino da Koldo Micheleena. Arrano! orain bai, orain bai, orain bai, abre. Bai, bai, bai, bai. Bye, bye. Bye. Oso ondo, oso ondo. A ver. Eixo, primero enchu tenzaixo. A ver, xe musco giro oh, eh, dago, araztión, araztión. Oh, giro earra dago. Araso te nikotxo ditugu eta eh, azkenan ari gara telefono mugikorrarekin deika, baina bueno, aizue eh ialbaz tudugu meizta telefonorekin. Se gara hurrengo zuzenean ja para fernandia bustiarekin eh, conectatzen, baina bueno, Cristo dago guia eh, san. E, gazte, Nerabe, Gurasoz, beteriko ekimeno politoenetan, hemen, e, daudez, Tumardiko e, Mazetan, Mazeta denok ezagutzen dugun bezala, Mazeta mencho, Mazetan, ez, e, Zehazki, baina bai dago, hemen, e, batu burroen txikitxo bat, e, Gazte aur batzua, hartu dituzte, e, Ba, instrumentu Batzuk, eta, hemen daudez, ozongoko kire kire batzuk, ba, dena, Mostoen organizatzaune mexer, mentu utea, muletako kantera berria. <risa> oh, no, no. Ba, eh, pentsiatu, toa indikan ese lahiko, pentsiatzen dugu oraindikaneziela zeiko, zera entzuten en, atzetikan iñola ko eta berez haue jotzen dutenean potente jotzen dute, asi ke. Oh. Ba, chira ba, ya, ba, eta daudela, san, ezin izan dugu lortu nora barrasorekina egotea e, era aurrera ibiliko da ba, ba ekimena koordinatzen eta bestea dituko gara gero momentutxo batean noitzen bai bai dira sidra eh vale vale vale oso ordan ja dena marchandago primera susto konais el suken su de venga vale a ber, a ber. <risa> eta hori ze va ba, herria ja sira osoitzen xukat eh pixau xaia da kalitik Ya <gülüyor> ja, es que hoy es luego esa Magdalena huecas, kastelena... <gülüyor> ja, ja, están ya la Giroa. Joder, ya le tengo algún ticket a macho metia. Hasta hasta len aquí en esta hay hori ukeitzen dute. Batzuk astendire gala hostiralean, larun batean. Eta mm. orduan ba bueno, ya ja, orduan ja, Giroa ya ja, berez, ja, tortea. Ya ja, aurretikan girotute egotende derria, orduan ba. Ya. Ja. Hola, bueno, ya trataste de engañarme. Bueno, mira, agutear en ere bagea batzutan, eh, behar da ere, baina mundu. O sea, bueno, así dirá, mugitzen ya da. En zutana zer bai, baina. Bai, mira ya urruna ziea mugitzen. Eh, pandemia. Bai. na plaza narita. esmalteria. Bai. Eta hor botadoko dute txupinazoa. txupinazo txikia. Bai, así dirá muy Hori da, orduan, botako dute horre eh, pregoia imaginatzen dugu. aurten gainera, eh, berrogei aurk botako ditu dute eh, pregoia. Ala, xantzigut behin horak, ba, botako berrogei aurk eh, pregoia, eta orduan, imaginatzen dugu pregoi guztia izango dela. Eta zeba ba, berrogei hume? Bueno, pero contad ¿Sí? sí, sí, lo con <er que Va, berroge y hume, urte A ver, sin chile que berroge y urte Ali a ver en la cura Berroge y sirene Dan a berroge Ahora quiere berroge Ahora es berroge, claro, gurio menes Es que ahorita Sin chile que ir a que se sale Claro O eso no, va, bueno Vale Eh, zakite, bueno, gero norarekin hitzaituko eh, aukerarik izango egun, edo ume horiek batekin hitzaiteko aukera aukiko dugun, baina, bueno, zuke, eh, arrano, esai guzu. Hori oh, da, dituko izuego pixka eta arroa erago, bale? bale no? Erkuratzen guazen egin egin eh, egin maizpantzieti aplatara. Baina, arrano, ezkerrik asko, ero arte! Ba, nak jai herriko haien eta guren ortasun kolektiboaren isla dira. Borondatetko lanetik sortzen dira eta espazioazke parte hartzaile eta herriari direkiak eraikitzen dituzte. Txosnetan kultura sustatzen dugu, eta komunitatea indartzen dugu. Erritik sortzen dena herr itultzen da. Fsta baino askoz gehiago dira, tresna politikoak, sozialak eta kulturalak dira, gure ahotsa dira. Imagina ze al duzu gabeko jairik, txaldeon, zintzilik irratian jarraitzen dezue FM unean, eta orain goan, e, bueno, e, entzun berri dugun kuina, txosnak, txosnak, e, bueno, pues ez dakite harriskoan dauden edo ez, eh, esan dezakegu mm? E, ba hortxe hortxe, baina eh bueno, zerrentzun dugu irati horretarako daukagu irati, bueno, gero eh indie rock egongo gara, baina bueno, oaingo zau Asamblea feminista irati urterokoia urteroia ez? <laughs> <laughs> gure kide kutuna ere bihurtu dana eta bueno, kaixa eta esaigu zu bat ekuina hau e, zerren arira edo zer dela eta sort, egin dezue. Bai, bueno, ba badira, ez dakit, labete pare bat edo eh sortu zaun modulo deialdi bat egintzan ba pixkat eh herri eta hiri desberdinetan ba txosna mugimenduaren inguruan ibiltzen txandeak ba arazoak, geroz eta zailtasun gehiago ikusten zituela bere beraien txosnak aurrera eramateko bai administrazioaren aldetik bai maiboen ba, bai ikusten zirela nola baiteko zailtasunak eta arriskuan egontzitezken pertsperptzio bat edo bazegoen ordun ba deialdi bat zabaldu zan edo bueno pues kanpaina moduko bat ateratzen E, bat pixka bat txosnak bat besteko eta bat txosnek duten herriko jaietan daukaten garrantzia eta nola ba, baita balioan ba, jartzeko. Mm -hmm. Orduan, bat pixka bat ortik dator, guk ere baengo zauen ba, bat egin dugu kanpaina horrekin eta bat pixka bat. Mm -hmm. Arrizkoa nondi dator, zin da e, laguntzak, estopoak, burokrazia... Baina, gu horretan pertsonalki e, ez daukagu, Ara, oza, egia san e, gure egoera, bai. indiokere esan dezake, ona da, e, gure an, e, instituzioarekin udalarekin nahi hartu emana ona da, baina e, egia da, ba daudela, ba, agian beste leku batzuetan, beste hiri batzuetan, ba, ba bueno beste provintzia batzuetan magia ba, antiketa baiaren meatsu hori, eh vaimenak ba, ezematearen meatsu hori, ba bueno ba direnak zabaltzen edo eta azkenen arriskoan jartzen dutena, pasa da dela jai heredu bat, herrikoia ja, eta eta bueno ba nolabait ba, ba, herriak kaleak hartzeko daukan ba, ba, beste aukera bat, ba bueno, ba Atzera kagutatzen, direna do. Eta baitare, bueno, jendeak badaki, baina nola baitare voluntariok egiten den lan bada, hor urte osoa pasatzen den tolatzen, bilera mordoska egin, jendea lortu voluntarioki lan egin, inorreker du hortikan txotxikateatzen lan egiten duen jendearen artean, eta gero, diru hori bai, gero izaten dela, behar, behar, talde bat, edo beste, hau da, eragile desberdinak erabiltzen dutela gero diru hori, ba, urtean zaraimba gauza egiteko, ba, eta no bai diru iturri importantea dela, es? Orduan, ez, orba dago zaurazki baita hori mostu nahi Edoztopoan jare nahi hainbatera gille baita ere saltasuna eba, no la bait, sea, dela ta, bueno, constructoria, en deria de la Jaquita GNDA, que dute dela bana, eh, hacen e, con la pasta, pero como está ero bai. Bai, tasa dirua bakarrik, eh? ikusten badela ere kaleak hartzeko eta bueno, ba, espacio publikoak hartzeak, ba, bueno, ba badu bere indarra eta badu, ordun ekonomikoa baino gehiago, ikusten die da nondik moztu naiden da espazio publikoak hartzeko eta mm -hmm. Da, bai, bueno, azken, bai, bai, hori da azkenean ere da bat ere bai ez elkartzeko, baina baita ere e, elda, aldarrikapenak egiteko borroka ezberdinak ere bai hor e, zea, bueno, kale ere momentuak ere izaten dira eta, eta bueno, hemen horretan momentuz ez eta, baina, bueno, horren pues, alde ere bai egindezu eta e, eta, txos, bueno, ez dakita orten ere horren inguruan ere edo horri lotuta ekitalire bateo zer bai prestatua daukazuen edo edo edo, bez, edo besterik gabe da txikitzea eh kanpaina horri. Bai ez da txikitu gera, baina oraen atxaldeko seitan, ba, bueno, urtero egiten da hoingo zauek, ba urtero erabakitzen du homendu bat edo pertsonaian erreferente bat edo zerbaiten inguruan, ba, bueno, ba, bere homenalditza merezi duen norbait aukeratze aukeratu izan dugu. Eta aurten egia da, batetik ez genekila oso garbi, zeinies, keini, zeinies, eta aterazan hau, aterazan egia da, eta zen genuen jo ba, begira, ba, bat egiteko modu bat bada, kasualidadea ere, ba, bueno, errexatea zaigu, bueno, pues, sentitzen dugulako baietz, hor egin behar dela, baina gero, pues, arroxea, arroxea da, berez mugimendu honen kolorea, aurten justu gara joan eguneko gamisietare, da, horron, ba, ba, bueno, ba, ia pixka bat mm -hmm. txampa hori arrapatuta, ba, ba, Horretoriko dira, pirata, erdatzeko horchandak egitea, chaporruko jendeare badator, horren bueno, pues aprovechatuta badator graveste, uh -huh. xosna movimendu, referentzia, la que doizan ahitezke bat ziotatik bat dozela, pues, masaguen, bueno, ba, haumen uh -huh. al dicho, ahiteko haukera, ere bada, uh -huh. goi, eta, orte egin negin ditu, non Primeran, bueno, ohaingo zau eh Egitaraoa, ezagite eh pisa komentatu gaur e, bueno, ja, hasi dira Madalenak, ez? bueno, eh pasa en ere herrian ere ekitaldi mordoazegoen gazteguna erromeria eguna, ongi etorri Madalenak ekitaldia. <risa> eh, bueno, gausamordo bat eta hor 19an ja e, baitxoenak e, e, irekizian okerrez banaho. Ja, kontzertua zeuden, baina ez dakite aurtengo gitarra baren aldeti, pixkat bergo goratzea, panierren zaudetela eta linon egongo zaretela. Eta ez dakite aurtengo gitarra inguruan zerbait azpimarratu nahi duzuen, komentatu pixkate gitarraua, igual egunez egunez, baina e, bueno, egurez egun nahi baldin badezu, eh? baina e, zerbait komentatu nahi baldin badezu irati horren inguruan. Bueno, ba, a ber, e, jarraitzen dugu egiten ba, larumbatean iriki denuen, kontzertuak egon egontziten. Eta gortik aurrerei, ba, saiatzen gara, egun osoko egitarra bat izatea, bani herrek egu horreiko amabitatik aurrera egitzen dugu, eta bero, oso bueno, baizeko saia aparte beti or, zerbait egiten da. Aurten esango nuke, agian bereziki saia izan dela ze bereziki garesti dago ba, sazitze, mundu, e, kontzertu abrotxearen eta, baina, bueno, azkenean dutu da. Eta ere, dira modu bat ere, gian hain ezagunak ez diren taldeak, ta edo, bueno, beste jende bat ere aukera emateko eta, eta, bueno... Segunda <risa> ditu... <risa> Irakioatxoa ira ira eh? begeratu zaigo, <risa> ya... <risa> Vaya, bueno, <eso> ya salen, <risa> hori, espiratik esalenduna, o ezken sea, nian, bai pixkat baita ere, nahi izan duzaio, jende o talde... Ez ta git xumiagoak edo ez horren ezagunak Minion jose, Potentiak baitare ez, eta musikarionak, eta bueno, pues azkenean e, salen duna e, e e eta, Egun osoko egitaraua e, antolatzen dugu, orduan daude bai, baitare monologoa, bakarrizketak bakar e, Antzarkiren bat baitare e, egingo dugu Aurrenzako aurren galtzak ere badaude, auspere urtero bezala kukaina egiten da, eta kukaina txikiare bai horren duan da. Uhum. Eta, bueno, pues azkenean kontzertuaz gain, hori pues azkenean gauza gehiagore sartu nahi izaten dira, eta, bueno, azkenean e, jende askorentzako edo franja de edaz ezaten dena edo, pues pixka bat zabaldu, eta denak dena urdiltza atxosnetan, bueno, uhum. guain goza <laughs> Oso no, bitartean bueno, igual gozaioan zarrere komentatzen joango gara, ze kontzertuk eta ba, egongo diren, bai, baina igual gaurkoak ere komentatu alde ditugu xara, bai, gaur da 21. Xara betaurreko gabe etorri zaiguta, baina ondo da, biburtu, bai. Alpaner gunean gaur ordu bat aterrita. Bai. Mala ruina bigo dogu, eta Bueno, aria, Linogunean, 11 Ah, Bai, ai, aria, 11 bide batez, Ordubit Erditán Irunemuguru Sakaste eta J, Dardara zauden eskutik eta Panirren 6tan omenaldia. Bueno, san dogutzuen aldeko kanpaina eh, hau izango dela Azpimarratzekoa... Eh, bueno, eh azpi edu Zardoia, 12tan taldea, taldea potentea eta ordua eta aterriza, ere oso zaguna bihurtu dena e, bai, herrian bai, eza herrian bai, eta, <him> eta eskualdean eta eskualdean oixe bai, eta bueno, e, esan behar dugu ere bai, biharko eguna ere, kontzertu eta musika ere bete aukiko dugula, indiorroken eskutik zen bagarren indiorrok, Iker? Ba amairu garren edizioa oida, amairu urtetxo, da egiten Mm, a mí lo urte ya va a dirá, eh, va a Bai, bai, bai, azkena mascar esaten nada, la lengua aingen Ola jarraitu doberu Bueno, asko maite dugune Zea, ekitaldi bat da Indiorrok Batxaldean eta asten zaila Zaila zaila zaila zaila zaila Aurneko izango da Jurren ez, urtero bezala Kontratu eta biatzi dira Guztira ez, ez badi guesio Igual bat tema kontratu gueski Zortzi eta gero jaialdia bukatzeko txosna Urtero bezala dantzal Eta musker retortu da Nantzalson eta musker Eta hor ja da, pues kartutxuak bukatu laitunak, pues hor bukatzia irudarikan aurrea, pues adarlotu. Eta darlo no? todo. Talitza, tal pol equipo igual, dende na igual sin cosas, qué mañoida, es igual. Vaya, genial, pues se eitanas no? eta gero pues hori, orduro dago bat, 7an e, euskalgunean ezet duelo. Zortzitan txoznetan emekao gaita mairu, oi hartzun guak e, Behatzitan onuntxik da banda baitare Hori da lekuzarrian e, Monterreizur fersamarretan senpelar plazan e, Gailurrea bueltatzen gemaiketan maiketan Dehubi Brodersekin Eta gero bukatz, bueno, bukatzear ja hor e, Amabit hartetan gori-gori e, euskalgunean Eta on ordu bitan E, aurte pixkat modifikatuko txugu orduak azkeneko bilek e, gauzekina ez koinziditzeko azkenean udaletxe aldetik baitare beste kontzerturen bat zegoen eta bueno, azkenean horren beste ez solapatzeko eta ez trabaiteko bat abestiai pixkatatzeatu eta listo eta oiz eta gero bukatzeko jatxozna dan zalson eta musker <tusurra> eta orere ba olena ipatu du mes latxon eta besela orere gende pillaz dioz de una cosa de usted gero in gluten a nivel sentitu gende pillo a ti usted batetik ala eta hoy da eta chos bat batakar beste bat batzuk se ida hoy la vaya es que ni a eta dia la hostia o sea es que la que es balzosten izangola Ordo, pues, mm -hmm. bai, bai, egila sane harki. Bai, bai, batzu juntatzen gira, bost laguntxo, bost seila guntxo, eta venga, hala. Aliarla un poquito. Tondo. Bueno, Ay. indio txiki asko. Esto. Oida, indio txiki. <laughs> <indio choa>, bai. <laughs> Osongi, ba, ezakitik erbesterik gehiago nahi duzun, em, es. Hendea bai gonbidatu, beti gonbidatzen ba, ia, ia, dugu, hende horrokera. Batxaldeko zeita gailurren mm. gaiurren eta bai baldin barotetartetxo bat inafaltzeko, minio kontzortu ikusi nahi guzti. Mm -hmm. Minio guztitan egon nez, asíke, nez, mm -hmm. ez, hasi ikusi, minio muera. Bueno. <laughs> Osondo no, bai, bubucatu horretik bai komentatoneko genuke, eh, ba bueno, pues jaietan eh, ba, ba, jaietane, ba bueno, beti protocoloak eta indarkeria machista, razaista eta LGBT+fobiaren inguruan ere bai, ez? Be, Bon ba, e, ba, bueno, horrelakoak ere e, jarraitzen dutela la gertatzen jarraituko dute gertatzen, hori ba, bueno, txarrez, ba oso e, gainera ikustenari garen bezala azken aldi honetan ere olako olatu bat edo olddarraldi bat ere gertatzen ari da eta e, e, mota guztiagoetako e, zera arazoak e, geoz eta gehiagora doaz, Eta bueno, ba, beti e, bat bada, dago protokolo bat, e, bueno, importantea da aurrez ere lantzea hori ez gertatzeko, leheno paularekin ere komentatu dugun bezala, baina bueno, beti protokolo badago dago e, ba, zeu zer gertatuz gero, ba, bueno, martxan jartzen dena, eta bueno, ez dakit ireatik komentatu aldi guzuen pixka inguruan, whatsapp taldearen inguruan, eta gero ba, bueno, kaseta, telefonoan inguruan. Bueno, eh justu protocoloa da eh jai batzordearekin batera eta udalerarekin batera dodten den protokolo bat. Urterokoa da gutxi gora bera, bueno, eh feministatik, ba pixka bat eh jai batzordean parte hartzen duten taldei ba, ematen zaizkiena da, ba pixka bat erramienta bat non beraieguneetan gertatzen baldin bada erasoren bat, ba bueno, ba beraiek euki dezaten pasatzeko eta salaketa bat egiteko, nolabait eh bideratzeko modua. Eta beste batetik ere, ba, planteatzen zaizki edo, maten zaizki haukeran ba, nolabeteko pauta batzuk, jokaira pauta batzuk edo, bazter gertatu, beraien espazioetan e, eraso bat gertatzen baldin bada. Egia da, bueno, bai, e, normalean, gainera oso antzekoak izaten dira, lekugu zietakoa, normalean egiten dena da, bos, musika edota ekimena gelditu, eraso hori, espaziotik kanporatu, erasotua izan den pertsona bai ba, edo bai gabestu, horrek egon behar du zentroan, zer nahi duen pertsona horrek. Eta gero ja, ba, gonditezken bali albi desberdinak ezberdinak, izan indarkerian matxistaren kasuan, ba, udalak badauka aparteko telefono bat, eta bueno edo aparteko zerbitzu batzuk. Eta bestela, ba, ba, bueno, ba, nola bai, beraien ba, hori gonditezken, arreferentziazko pertsonak eta abisatzea ba, nola hori hori bideratzeko. Erantzuna oso nahi izaten dut, alde jaibatzorrearen inguruan. Eta gero egia da, ba, bueno, ba, gero ba, behin gozau bezala eta bueno, indiorrak ere barruan sartzen da eta askotan egiten duguna Ema, espazioak berak ematen digua aukera nolabait protokolo hau pixka bat puntu bat gehiago garatzeko, ez? Aurru, ba, ba, bueno, pos, txondetan adiz gara dute espazio seguruak, erasoren bat gerratuko balitz, gara e, ba, bueno, dute referentziazko personak identifikatu, identifikatu daitezkenak momentu hori ba, Zerra egertatzen baldin bada honen gana nuke, edo bestearen gana. Baina, gero ere egia daba azkeneko jaietan, ba, bueno, ba, egondira e, eraso arrazista nahiko potente batzuk. Oa ba, ingo zagoen kasuan ez bai erabaki dugu, ba, bueno, ba, pixka bat horrei formen batea, eta igual horrei ikusten non ez dugun arren bazpare, e, mm -hmm. egertatu daiteke naren horrean bai ba, ba, ba, erantzun bat adostu, eta... Eta, pisa da betikoa, baina, urtero zerbait berria gertatzen da edo norma. Baina, nola... Fisikoak postua egongo da beti bezala Xenperar Plazaan egoten da? Bai, bai, udalak jarri du Xenperar Plazaan, ordu tegia ez nahi, ozi urtzen den ez dakiten atxaldetik... Ordu biakarte. Goizek ordu biakarte uste, ema ginek udeatzen du. Eta gero hor, badauzkate telefono zenbaki batzuk, hogeita laborduko telefono batzuk jarri dituzte, larun batetik gauden martxan, eta egongo dira hogeita zei, hogeita zazpirarte. Ba bueno. Horren bai, baitan ere dago e, telefono zerbitzuar, eta telefonoa oita labordukua iratik esan duen beztelaz. Bost, zero, lau, zero, zazpi, sortzi, bost, sortzi. Bueno, telefonoa, edu zein tokitan, bueno, karte kalean ba, ikusten baldimaituzue, kartel laranja, roxa, batzuk horre ba, bueno, pues dago telefonoa. Gaueko autobus zerbitzuak ere badaude, kartel hoietan ere bai ikusi alditu zuei bilbideak eta ordutegiak. Eta, eta bueno, pues, e, ze informazio gehiago nahi izan ez gero, ba, ba, puntu more hortara esen e, esenpelarretxean esenpelar plazan dagoen e, ba, bueno, kaseta horretara hor bildu e, e, altzarete, edo bestela txoznagunean ere bai, ba, bueno, pues, bertan daudu nahi ere bai, zerbait nahi izan ez gero, galdetu nahi izan ez gero gertatu gertatzen ba bai. dena da txanda bakoitzan egongo da pasa bat identifikatua beso komore batekin eta mm. bueno egongo da jendea beso komoreekin identifikatuta ba zerbait gertatu ezkeroa ba mm -hmm. jotzeko. Mm -hmm. Osondo ba bueno ez daixara zerbait es, gehioz. Ez ez ez oso, bena, no, o sea, haia haia eta gogoarekin larun batean bueno, gogo miñeno, Rongietori madaneta, baina berokago da ezaintzen galtitu orduan ba bueno, ba gaua gai dio europeko kontzeptuak. Pues sí, tachona que todina la verdad. Pues su ases, la Ez nien nintzen Haya de Jerez. Es Bueno, chechi, bai bueno, baño, bai, aquí taldi hortara bai, bai, pero ya echera yo ancha. En ese perchincho, bai, bai. En día Dani puntualto bueno no. Por legatec. Toda que tal es honda normal, ahora se cosa la cosa no ha no funcionado. Magdalenas claro, ha heredando de, de, a, ay, a ver, Calimoche. <laughs> bueno, a mí esquer esker <laughs> míesquer indiorrock, míesquer guain gozau, eh, eta bueno, pues eh, espero dugu uere estuek ere gozatzen, naiz eta lanean ibiliko zer ater, baino eta espero de tere bai elkar ikustea en esker, no, no, no, milla esker. Eh, Pero arte, oh. míesker. Eta horreitzen duzu ez, zintzirik erratia entzuten FM1-ean alatzintzirik.neten Bai eta denezan duguna, eh, etxean badima saobete entzuten Hemen ingurutan, ba, seguro primeran entzuten dela Segura antena berriarekin primera entzuten da, baina, bueno kalean egoteko eguna dela, hau grabartuta galdetzen ari da. Ordan ba, bueno, ez bad beste RM eta que te changa el de Barvallemasua, va, compañía piso la tengo de sobo, baina no era Barvallemasua, ba, kalera Etorri eta kalera Etortzemalimasarete, pues aipatu alguna. Ba, egon gara aingo saukoekin elinota eh, linota, linota, linota euskalguneko txondari buruz hitz egiten, ta txondas txondazo, ba, sozialistako ba, movimiento socialista Bueno, topoare en Arbekalean merkatu zarra, z, oh, merkatu, merkatu horretan, bigarren urte, zoruan nikuste guia <tis> le urtean bi ziñetan Corticane de biñeño badakigula non dagoen, hasik eta gurekin entondusen bezala, ba jonan dago. Arachaleon. Et, eta eta hoize, ba bueno, ba pizka baita ere, bueno, eh si era le aditu gera Pizka bat txosnak eta jartzearen, ba, pizka bat zailtasunak eta pizka bat zea Ez dakit zuen kasuan ere Komentatu dute baita, herrian desberdina dela esan dute bera, pizka batzatua ipatzen zuten gehiago Igual izatek ere irurutako gauza, bai, txosnetan zailtasun gehiago dela Herrian desberdin bizi dutela, ez dakit zuekaren nola bizi duzuen? Baina, koko erkarro Justo hemen horretan ez dugu, arazondi egirik izan ez aurrekak urtean ez zaurten Orain, e, bueno, instituzioetadik ematenari diren horrelako fentsiba moduko bat Igual ikusten dago baina guri ere, esan berra deukat e, Bai gazte izan eta Bai Bilbon eta Donostian ez digute Ez nagozten jartzen eta ez da udaletxearen gauza bat Orduan, nuke gai sartu nahi ez gabela korretaz hitzen diteko orain, baina, bueno ba... herrian errian ondo <gülüyor> hemen horretan? Bai, bai, ez dugu arazo ahondi egerik izanegiadan ikuste, ez dugu kagulako esperintzia ahondi ezin dut konparatu behin dela bost urte edo hamar urte edo orain, baina bai esango nuke, ba, bueno, mm, gero ez eta irizpide gehiago eta zorrotzagoak eta zorronagoak egon daitezkela, ez dut esantxazio hori dagoela eta gero tiket baiaren mamua erratzetikoa ba dagoela, baina baina orain goz, Zuen kasoan, eh, bai, hasta orten, udaletxean egiten duzu ezkaera, espazio hori aurkitu zen uten, bai. Bai libre, hori da. Etxe goela hor, ez, beres jaietan zen erabiltzen bai. espazio hori, leku lekuneko ondia da. Bai. bai eta, ez, zebarra bere metroa baditu hori. Bai bai, metro. metro e, e, bai, bai, da, bere un karratuko espazio bat. Konzertu egiten goleko ere, bai, jatea kampoane goteko ere, bai. Eurias bado egiten <gül> e, kampoane gonditeke jena, Euria egiten madu barruan, ba. eta barruan denontza kolekoa hori bai. Bale, eta uh -huh. ze, ze, bueno, larun batean hasi zineetan zuek ere bai Hori da, larun batean hasi genuen Eztazu ez ere, eme imaginatzen duzu, ba indiota zehabe zela, baita ere, ba, probatzen egon zineela, ez denakondo funtzionatzen duela, begiratzen... Bai, hini erdilisiatuan ator, egualetzea te fijatu, hini pena hundiz, aste hontan <laughs> kol kolpea hundi bat hartu ez bizikletan, orduan ezin zin izan ditut ah, nire lagundu asko, baina bueno, bai dekapataz, izka kontrolatzen, hau eta, bueno, gainea, ba, udalitxarekin harreman egiten duena nizana ez, orduan, ba manera funtzional ditu, ituta sí, al, almoduan de, de neta la cosbadago batzuke egonbardia Bai LAN formalerako eta eske osa cargatzeko eta eskargatzeko eta barrerako mm -hmm. O sea que hoy hoy ta con cupe las paquanchi Ori Ori Ori Tasen Bai, eta, eta, bai. a ver el arumatean gausas e, ekintza pila bat zeude batse onor ere gardarako asunto hori ordun Biskate, oso sakaba natutaz egon jendea, baino momentu batzuta jende asko ikusten zen gure gunean, eta espero dugu ba, gaur eta hogeita lauean ere horrela izatea. Jasen. Ante bat dituzue kontzertuak gaur eta hogeita laurako? Hori da, kontzertuak gaur eta hogeita lauean hori da. Bai, eta gero, larun batean gehiago izan zen pintsadez berdinak, ba, bueno, musika eh tipo es berdinar ere bat hauean poko de tobo, eta gero ekarri genitugun no oihartzungo bi talde e, ba raperoak eta bueno gaurko kasuan ba piskat bertako talde batzuk egongo dia Bueno, sentido. Da Ximaurpunk, esakite, igual ez es ese Beste gunean ere uste jotzen dutela. Eske jotzen dute, hori esan behar nun, no? ezakite, eh? panierren edo lin... bai, bai, baino Klaro, bai, bai. Zue zu gaztetxean arte asko ibiltzen, gu pizkat gehiago ibiltzen gara eta eta, eta azkenaldean ensaiatzen egurrean egondia gaztetxean. Eta ikusiko e, e, da gustet lehenengo bi izango diela behienak. Hola, RIP, Scorbuto, la polla, versión. Bai, hori da. Berzioak Eh, azten da gaur amaik ater ditan konzerzuak. Oioke jarriko gaitu dena horla... A tono, ose, antzeko abeste ituberak ere bai, e? uh -huh. bueno, e... e eta orduan ja... Egi gara hori da, eta goita lauan ere arrepikatzen dute. Bai, bai, es? Oker esu anago, bai? Tanirren, bai, hori da. Bai, bueno, hauek, etxepe eta ez, ez dira bere familikoak, edo, bueno, ioba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, las pieves orzurte, o sea, uh -huh. que, que se no controlatzen familia uh -huh. bien, bai, bai, o sentzu uh -huh. pues, Y a... una que izango dia. <laughs> Bai, eta, bueno, bestain bat aldeetan ere bai jo zuen, baina bueno, azkenetako bat hori e, izan zen eta guztet bueno, ere beraien artean edo, talde ximaurre, talde uh -huh. kiden artean e, badagola gola etxeperen zenideren bat edo jubaren bat, uh -huh. zer bai? Eta, ez, es, gugazte txan ez gai biltzen batean, ibiltzen ginean, aurduan lehe bat zuen, ximaurre, taldea, punkia, ez dakina nagoa ziren aiek. Aspetiarrak, va right. la cobai, bai, garaibate ama segoraitare taldea bana, ni ez eztegendo. Ba soy, o se dice no Iartzuarra da, Ximaurra. Jo, jo, jo, heneko izango bestela, 24an. Ez, dago es gaur ere dago Pisa taldea, o sea, da, eta, eta pixa. Oso, ah, Pisa. Ez da broma bat, benetan, hau ere talde berria. Usted lenego bolo daukatela eta dia herriko Bi esoiartzenko bat, horretako bat, eta lezako bat, e, gaur, le lehenengo kontzertu amaten. Eta gero berriz, bat, pixka bat, e, DJ-ak, e, bueno, ask, hemen herriko gazte bat, askune, eta komandoz esera, nafarrak hauek. A, bueno, pues, hau alaitzea pixka bat. Eta, baita, laguen beste plana bat, proposmono, baita, musxapelketa, por zerto, bihar, atxaldean. Gure Zer, txosdan? Uh -huh, Zertutan Boste erdatik aurrera uh -huh. Apuntatu, Apuntatu nahi ah, duen antzako <laughs> Eta goita lauean daukagu pepermin sextet Igual hauek ezagunak egiten tuzkiz Bai, zezkizu. bai, oie, goiko eskolako jendea Eta, bai, elasaia Eta, bai Bueno, gure oria. Oria lagunkide bat den aitararen taldea da Bai, keparena, ez da Eta, bai, keparena Eta, bai, eta pintxopotearekin izango da hori eta gero tok hau da pixka bat, ba, gure bueno, apustu moduko bat, ogeita lagu ean, zinagoidea mungiakoak, nik ez ditutola gehiago ezagutzen baina, bakit ezagunak direla eta eta gero herriko bidilei, e, Jan Romer eta Lamia ja, Bukatzeko, bukatzeko. Ja, hori da. Urte ere janaria eskainiko duzu, pasaren urtean eskainitzen dute... E, bai, eukigenu una fari eskaintza meretzian, eta bueno, faria baino, ba, pintxopotea hogeita lauan duzatuko afaltzerako ere, mm -hmm. baki gunalakoa mm -hmm. batzuk lehenago, beste batzuk beranduago, jan afaltzen dute, bueno, apuratuko dugu pixka bat. Bueno, ordu, no, geita lauan ere, eukere gongo da zazer... Bai, bai, bai, gauza ezberdinak dastatzeko, ez espero hau izango denik... Boto, alta cocina Hori da Hori da Mokai hocho bat Oida kejatzenak juten dena Gintonic este Anda, anda, anda Oise, vaya, es, es, poe, Oida Hori eta... da Hori da Hori da Hori da Betikoak ere Hori esan behar da Eta horregatikan ere Eta txarra Bai, bai Bai, bai Oida kejatua Seguro eset Hori da Hori da Baiona, baes, aquí se ve que ya o comenta ba, tú nebaduso, a gende animatzeagatik, eta talak urtea, eskintza desbreñabado de pentsatu gende biliko dea batetik an bestera. Bai, ba, nikuzte hori da. Esgel edatena... da gendea geratu betiko leku berdinetan eta mugitu da pixka bat, ez? Eh, uh -huh. e, ba, bueno, eta bueno, beste, beste espazietara ere, noski ski, baño, erosotasunetik, ez, Eta eta mugitzeko gure itzasnara, joder. <laughs> Bueno, ez da izuen, ibilbidarekin jarraitzen duzu, ez dakite urrengo ekitaldiak edo zerbait prestatzen nahi zeaten, e, mugimendu sozialista bezala edo zerbait komentatu nahi duzun, edo igual errepasotxiki bat egin ere, igual aurten ere gertatu denaren inguruan, hemen badakigu ere, bai ez, uharzualdan e, ere gertatu dirain bat gauza, bai. ez dakit horren inguruan zerbait haipatu nahi duzun, edo aurrera begira ere ba, bueno, zerbait pen, eta bai. pentsatzen nahi zeaten. Habe, gauza asko eta zitzegin genuke neuke, baino ez ez prestatu egia eh? san. Batez ere, horzo bueno, aldeko mugimendu sozialistaren parte dan etxe sindikatuan daukagu bueno, ba, problematika ba, bat. Oso gogorra dela eskaleriaz e, trintxerpeko ba, etxe bloke baten, e, bueno, etxe gabetzea. Ez horrekin gaude, justo ekainaren ogeita marrean izan zen epaiketa portuak akusatzen ditu surpazioaz ba 60 urte bertan bizi den familia batzuri eh bueno hain alegazioekin eta gaude baina bueno, ba, e, portuaren jarrera da izaten batera negozio aldekoa eta bueno kontuala izan gaina tartean da dela 80 pico urteko makoma batzuk bueno ba, horretan egon gea kursoan parte hondiena horretan horrekin bukatu dugu kursoa eta horrekin hasiko dugu urrenko kursoa mm -hmm. eh ba, ba negoziazio bat egiten portuarekin, ba, saiatzen ba pertsona hauek, familia hauek es. Jaite detaillada, jaite detailladata sera eh e, printzipioa e, orain ze golako e, aurrera ba, ilabeteko plazoa e, alegazioak sartzeko. Ja, Ordun prozesu horretan gaude alegazioekin eta bar eta hortik ba, aurrera abuztuan isten dute, zutela lana, lana egiten baita dietan. Mm -hmm. Beste labeti askotan ere ez eta... eta, prentzipioz iraietik aurrera jakingo dugu zen izango den data, balizko etxegabetzea, edo edo agian gauzabatzuko espatzeko ditugu, eta bertan gelitzen dira ikusiko dugu. Uhum. Bai, hori da komentatu nahi nuna gai bat, Estela, Beste la gemonte jaimebiordu horia bestela gemonte esker. Ez duteko azken, ezko aterako eske aterako. Beste eske iraian edurriam baitaren, nebaduzu ba bai bai hori hori ba egia da ez daukagula inoiz ez egin baina brutando hala Ben pizkabaz baure... Bé, se, seguro ah, laizte ah, ditzen digutela, arrenoren bate dituko du, teléfonos, gesei ah, chupinazo txiki, gesei ez da ki zei... <risa> no da gionda bintza, baina... <risa> Dei karida, oso. Ah, de ya. Tenemos un arrenu nervioso ah, que haia maia dos veces. Eta prestatuta izan, eh? Ahora konektamos <risa> vale, pa... en urgencia con arrenu 2. Agurtzen dugu llonan, milla esker, eta... Milla esker, daia. Zuei eta, berdintzen. Milla esker. Milla esker. Aurren, arrenoren egia da? Ya se han dado campo, pero va, Era Sorikez, erantunikabe. <tose> gabe, Arrano, Arrano, Arrano! Gaitxeo hartan herrerian! Gaitxeo hartan azu! Gaitxeo, Arrano, A ver, bai! Gaitxeo hartan izan da, txupinazo txikia, bota duz de horrentxe hartan, eta justa aurkitu dugu, ementxe, Aitor Michelena bandako zuzendaria. moduz Gaitxeo, zongi, zongi! Hemen dago, Aitor Michelena eta familia, dana musikariak bandakoak, nervioso zaudeteia, edo... <laughs> Dikan... Bai, pixkatazidea ja hori, zabelaldia pixkatazidea berotzen, ozake, bai, pixka bai. Baila vale, vale. da, egun aguek izaten direla zuentzako lankargas beterik ez, egunero jo, edo ia egunero, edo bintzat ez, nola ipiltzen zarete azken egun aguetan? Ensaio asko izan dituzue baina arte edo... Bai, azken aldi honetan, bai, azkeneko aztean izan ditugu ensaio asko, eta gero hori, pagarduakau txupinatzoa, gero biharduakau prozesioa eta konzertua, eta azkenekogunean daukago baita prosesioa, homenalditzo bat eta gero gabia pantzaldia. Osea que, bueno, buka, eh, madena bukatzeko 25 bostian, ja izango zauzuen oporrak, imaginatzen dut, ez da? Es gero zainazio daukagu, osea que zainaziarte aguanta tu berego. Vale, vale, vamos, osoki, esker casco, ¿vale? vale. Venga, familia, agondo no... pasa, gero arte. Bai, orain eh, bukatu dugu alkitogoara, Aitor Michelena taikoñarekin, ber familiarekin danak. Orain la zela presatzera eh, eh, er... Diko, empatzara, ze joko dute eh, centenarioa eta ben kriston giroa dago kriston giroa dago, Iriazan e, Beraz, harran, no? txupinazo txikia, txupinazoa txiki Bueno, berrogei joiek, edo eh, ez zen atokira higo dira eta txupinazo txikia dute. bai, bota duten Bait, bota berri dute Bota berri dute, eh, bota berri dute, dute Amarre zuzenean eta bota dituzte hemen mila eh, etxapleru eta oai musikarekin eta beste katatzen hasiko dira horrikako kanta e, aurrez betiri dago, familiaz betiri dago, egia san, kriston giroago. dago mm -hmm. Oso, eta berrogei jumeoien inguruan eh. zer esan dezakezu zer gatiko gehi edo nundik datozen berrogei barkatu berrogei gure egia san egia egi san idei erik e, ez Gorko dillor, guai, guai, guai, guai, bueno bet. Pechato nai dugu izako dela eh Zintzilik omenez. Bai, hori pentsatu dugu guk askiera. Así que, iratira <risa> ueltatu bañolea, ¿eh? badoka badoka su denbora de jakiteko sergatika ni sanden, así que matendi su aukera, orduan, bai. A ber, a ver eh, entre la tentsa den sergatika ni sandiren 40 eta es, es ir, ¿no, vale, pues son dos ¿no? vale, va. Va. ¿Va? De arte. <risa> Ay. De arte. Uno de Eta txotna-txotna ibili gara lehen, zentzik irratiko zai honetan. Togain, Arranoz Arrano gabiltza. A ber, bigarren Arranoa, nonsa biltza zu. Kaixo, Arrano, Arrano. Haupa, Arrano! Badak, hor dago, eh? Hor dagoela, badakigu. Eta segura azki pentsatzen dugu hongo dela, lehen haipatu dugu txotna guneko <tos> anmenaldia hongo zela gatzaldeko zeit. Eta hartzen du, a ber laurea lagondoo, ondare. Ondare materialaren inguruko kanpaina zit egin diguten, baina bueno, a ber zerbait gehiago kontatzen diguten, hortik eh txosnagunetik. <t> txosnagunetik> Caixo arrano ¿Hay todavía? ¿Puedes? Para correrte, tú tienes la sanción. ¿En tu inside? No, es ¿En tu Bai, bai, bai, bai, bai, bai, oren bai, oren guan bai. Hareguin enzapte en arranos, arranogindode alzela eta bigarren ato, costatu zai degoi iztea, mañan. Eh, bai, entzun... Eh… Bueno, beste arranogando entzun, baina badirudi, Google eko inteligencia artificialak adimen inteligente honek, supuestamente, eh, boikota indigula aplikazioak in. Es que zingara fiato bak hizo, es que horrela da. Baina entzuten zaitu hon momentu zorgi. Genekan, Eta... genekan tramankulo... No, oaina-ainaiz, telefono barrundarekin hitz egiten. Gure tramankulo berriak faiatu sí. dut lako. Faiatu ah, dut lako, bueno. Bet, beste... Orduan, metodo tradizionala gunez, ba, superondo. Ez egin zauden, kontatu guzu nun zauden, zerrikusten duzu, unzegiro da, hona. Ba, banago... Banago oraingo zaueko eh, panier gunean. <guritza> Eta justo ahintxe bertan hasiko da omenaldia. Aurten, bueno, ba agian denek ez akizu baina eh, normalean txosnek homenten dute urtean edo urte zurte pertsona ezberdin bat edo mugimendu ezberdin bat eta aurten iragarri zuten ez zenego omenaldirik, edo pertsona homendurik, baina azkeneko orduan zerbait iragarri dute. Bai, hasi dira hizketan, ez da? Hori da, haurten omendua edo omenduko duten mugimendua edo lehela izango da txosna mugimenduak aurrera ezakit zaretan irakurri dezu duen ez do haurten bai, e, mugimendu berri bat hori uh -huh. e, da, txosna kaurrera mugimendua eta hori izango da omendua eta badirudi e, da hor daude lapilboko altxaporruko konpartsakoek turnoagiten hemenzukaldean eta peraiek hitzein Arrano? Bilboko txosnetako altxaporruko ikitzen gota Habe vale. ba haukaguen aukera berei entzuteko Baina ez dakite, garo, guen menn gaudet, ez du ikusten orko Homo antolaketan olakoa den Baina aukera balego, berei ikitzen dutenean, bai? Jartze mikrofono aurbil txerik balima daukanzu so Vale Gertoratuko vale. eh, nahi zehantzuten den diskurtsoa vale. Esango diaz zute Oye, vale. Lennar Aritzio mantendu beharra dugu, txosna gure arnaz gune izan mirabeti, espazio seguroak, komunitatea indartzeko ezinbestekoak, erritik sortuak eta erdira dituzten direnak. Gurtak zertu eta irbaterazio dituzte txosne, baina hortarraizte txosnak, baita txosnak eta baita txosna movimendua gure. Lanean, etengadez eta orain ablarri zuzena, hondasun, nint material nahi baitituzte, nahi ditugu. Oain goztabu horretetan, di mila mazazioan sorduzten herri movimendua da. Hauzolana, erikarroa lana, erikarro lana banakako, zein eragilek, gozatuzako taldea. Eta bat egiten du, oain ere, txosnak denonak, gureak, eta herriarenak direla, otzen ez dutean. Ondorioz, omen duak, txosna mugimenduko kideak dira. Taigo egin txela mesera ez daudzara, altxaporro eta piratako kideak. Entzuna? A ver? Bai, bai, entzun da Bai, bai, primera entzun da Igoko dira Piratako kideak Donostitako piratetako kideak Eta Biloko Altsaporruko Konpartzan kideak Bailo, bazu, hor mikroa jarri Horain jarri duzun bezala eta gukentzen ningun adeu Bai, bai, primera bai, Oso eh, bai, entzun bai, os da, así Perfecto. que Gure entzule guztientzako, zientzerik irratian Bara, donostiko piratak eta <risa> Ta bilboko txaporro. A, eskarik asko. Zer estera porrot? Hort andar Bueno, acera de que es el turno al canal de la campora la... de Piscabasca. ¡Hola! Acera, acera. Acera, acera. de la clare de Esto es una cordilla de Brindis, hay una reguas que fue Brindis a ver protagonizarse a ver. es una. Gure, <totipasen> bueno, Gure, Gure Entzude zuten moduan orain igoko direazten atokia, brindizagitera, baina azkenean ez dute ditzik ezan nahi, eskerrake eman dituzte bakarrik eta horizan da urtengo omelaldia, orain egingo dute topa beti dozala, champaña akin ahidea botatzen, eta hori da, hori ingo zabeen urteroko omelaldi chiquitxoa Ba oso ondo, oso ondo, ez dira oso islari etorri Pentsaten dugu zukaldean adizilela lenean eta zukaldeko lana gondo ingo dituztela Orduan, ba, bueno, konformatuko gela horrekin Ba dirudia arrabatu dituztela Oida, alchaforrukoek porruen artean zeuden Ba, nikututa, nahiko improvisatuta arrabatu dituztela Ez, ez ezeketela serprezatuta Ta, bueno, baino, bueno Ba, jundadilla emendikan, ba, gure, gure eskerro nabaitare Ba, bai donosti eta bai Bilbon, eta bai leko guztetan, ba Ba, txozna da, Oida, da. Ba oraín batuko naiz bestar norekin eta udaletxeko plazarago hacia giroa non lado ikustea. Os os no primera, venga, urrengo konezioan ba ya erriko plazatik. Venga, mira es que. Venga, giroardi. Venga, gerdarta no. No sei da. denonak auzolana eta kultura. Euskal Preso jasari eta deportatuen etxeratzearen alde e, urte osoan zeharrekin ezberdinak egiten ditugu eta, bueno, malaleneetan ere, haien e, ba, presentzia eta haien etxeratzearen aldeko aldarria ere e, badugu. Horretarako, bueno, atxozna bat e, jartzen dugu, e, historikoki leku ezberdin batean jarri izan arren, badira bosei urte, e, plazan, E, jartzen dugula. Eh, un bueno, hostna eh egunero irekita egongo da arratsaldeko 8 aurrera eta berta mundu ba gauzetzerdinak dastatzeko aukera izango du eh hasteko ba croquetas, patatak eta historikoak eta informatuak diren hoiaskoak. E, eh egitarauari dagokionez 21 batean E, preso ieslarieta deportatuen etxeratzearen aldeko e, brindisa ingo dugu harratxaleko zazpiterpietan txosnan bertan, mendakari plazan eta ondoren e, hogeita lauean preso ieslarieta deportatuen aldeko eta etxeratzearen aldeko danborrada ingo dugu Juan de Olaztaba alkaletik e, abiatuta gaueko amarretan. E, berakiz duen ez, ba, morradak beti izaten ditu sorpresatxoak, eta beraz, ba, adi egoteko eskatzen dugu sorpresatxo egek zeintzut diren, ba, jakin dezatzen. Eta besterik gabe bueno, ba, espero dugu mahalen hauetan denok disfrutatzea, e, erasorik e, ez egotea, eta egun oso antzea, eta egun guztietan, e, presoiz darieta deportatuen aldeko egin Aldarria kaleetan egotea, eskubideak betetzea nahi dugulako eta besterik gabe bakean eta konponbidean e, sinisten dugulako, e, azken presoi eslerita deportatua etxean egon arte e, lanean jarraituko dugula eta urtedez urte bezurte, e, ba, e, ba lendakariagirre plaza edo beste eguneren batean hortxe egongo geralako. My baby don't care for shows My baby don't care for clothes My baby just cares for me Hey! My baby don't care for Cards Arratxadeko seiak eta hogeita bos dira Sin zirik irratia jarraitzan duzu eh? zuten Oretako irrati librea Eta chupinasoko txupinazoko... just... txupinazoko... técnico que han dito Bekin entzuten zitzaiona ni intzela baina ez territorionan chatetor, bai, técnico, esa eso, esa eso sube. Vaya, así que, eh, premio gora le eta godela, gora. Eta bueno, esatena ginea, chupinasoko saio eres entuten salté, ya guchiabo faltada, hemendika no 22 minututalla gure arrano a que rico plaza digute. Eta guk irratxaiorekin jarrituko dugu hor dure arte Gero pixka baga izio ere egingo dugu irratxaiua Eta sortzitan bukatu ingo dugu Bueno, sortzitan, igual dintxe bukatuko dugu Sortzitako seguro bukatuko dugula Zeren sortzitan Ekitaldi bat doko hemen herrerian Terrategian Eta ekitaldi horretan ba, Andonio jokegi Haundia eh, izango dugu gurekin Haia haundia da Ez e, zela kabitzen hemen atetik Haia bur, burua jotzen du hor e, Zera, atearen guiko parren kontra Somos Andoni. Memetivese la pigmeo eh Ateagrinia azulua. <ya>, <risa> <risa> yes? Bueno, Torrinez ni ona eh, irratia irratia pizkatia, eh, irratia asko gustatzen zait eta adibidez eh, patata baten austura. Ah, hau da irratia. <risa> hemen malen, zuten bia latak irekitzearen <risa> kolida. Sori, entzuten da zuzenean asko basko, gaiegi. Musika egitasa partir irratia bai, bai. nebe zera. Bai, bai, bai. Hainbat bai. yes? elkarrizketa. Baina saiole matatzen huna ikiten Euskadi Erratkia... Ez, ez, ez, guztauko litzaileak egitea igual, baina ez takat denboraik. <laughs> <laughs> o... <laughs> Oso solicitatua, alzau Bai, bai, Euskal Herriko herri bakoitzean, bo segun batean, batean, bestean, bestean, bo ez dean, ez ziten maten denboraik. Horretetan e... doble tegingo duzu. Bai, hum. bai. E, gaur hemen eta bihar herri lagunean esmalteria bezala esautzen duten. Gaur plaza horda. De no, no, Espero degu doblatuta no? ez dukatzea. No? Doblete horrekin doblatuta ez duk. Eh, Hori izan txiste eh, bat. Zora bai. <güls> <güls> <güls> <güls> keioz gust da. Gustatu zait. <güls> <güls> <güls> <güls> bueno, por txerto, ongetorrez zintzilei rati daz. Eh? Bueno, etzia hemen inoiz ez? Hemen <güls> inoiz ah, bueno, guain. Egi da moduan, nola gisteko nean, orai gisteko, orai gisteko, orai da, orai da zuke. Nire sorbaldean ekarri zaitu. Ofizina sekretu hauek, eta guain resistentzia antokatuko dugu, denon artean. Gure behitu, e, e, gure andoni ja esango ditugu, e? gure andoni hain da maitatu eta undia irrati bat prestatu dugula, ez? Horbean, e, urbiltza bueno, maldin mazarete irratiara ikusiko duzu, e, irrati erra duzu, bueno, irra, irra, zure e, tamainako irrati bat e, prestatu da daukago, ez ez ikusi, horbean? Ez eta asko behiratu. Igon haute emel eskaileretatik, ah, vale. ge... apena zeuki ziur... dinboa <laughs> Da... Ez da zuikusi, bueno, pues gero geisten zaretenea, gero gure nore erakutsiko Bai, bai, bai, orentxe geisten soinu proba, inbarregulako, bai. erakutsiko diot. Bai, ez genekin, sorpresa so, ema, zu barruan atera irrati hortatik zu <risa> <tiktik>, <tiktik>, barruan bueno, bai eskutatzea eta ateratzea atera bai. bihuziga. Sarri bat egitea. Sorpreso, sarri bat Sarri bat egitea. Edo piti, piti horretakoa dala. Piti batitza. egitea. Baina, baina, azkenean uste dute ez deula egingo. Baina bueno, irratia a bera menos Hori da, hori da Bueno, eh, Andoni, sí, sí, sí. Eh, bueno, hemen zau de Zure canta Euskadearriko canta Gehiena gabesteko, ez eh, Gaur, eh, entzuko zaitxugu zure formatu Bakarrari gizan, ez eh. Baina, hori da, guitarra tani intimidadian oh, O eh, sea, ¿Vay? ¿Vay? Bueno, ¿Vay? ¿Vay? <coughs> <risa> <risa> Batzo de Cándela Vazquín, eh, tenga ve, tenga ve, al carce de Fericace, ahora. que cabe y tú de suaga, eh. bate gerábrico do beste alza bate, como allá, bueno, vale. de gato que usted sea teléfonoa, romántico, nostálgico de direnak, mi chiru baten en zule esa medio ni custo gente gellenak, gellenak entzun eh zagutuko do Landonioki eta ezba emen senai kocho mane Jotzen tiene Zara, eta bueno, inguruko guruko en ere bai, leko askota, no la gusto, baten bateko bai, ez badu ezagutzen, pues igual, a ver, no la no la de Julien Sosa. bere kontzertu. Artista polifacética dala, polivalente eta multiclínica, multitalente, policlinic, bai. <risa> eh, poli... barcato, barcato, barcato. Farkatzu, a ver, eh, El quinto contenedor Ahí. eh Oyoki Orishe Oyoki Oyoki Antonio Kiagilabat eta banda Oyok Oyoki Oyoki oida oh, <tip> joia Orida hiru or, bueno geihago daukazu proiektu ba geihago El quinto Bunchebertan dau piskataparkatuta baina mm. ne degunia bat vale, argoidea vale. eh, Oyoki or eh, energia hartzen nei naiz eren horrire erabestik eta Nahi dituanin askatasun guztiaekin estirafabantuak e, igual hemendikan 10 urtera e, berroteran ba, <laughs> e, ba, valorizazioa iotzeat <laughs> bai, <laughs> eta gainean e, bakoitza estilo ez ezikoa eta dit dit bakoitza bere bere atzatanak mm -hmm. eta oh, eta gero pues nire de ogi bidea bersio ba, e, mixmax hauek dituan oh, eta pizkat no? txisten bat edo beste sartzea ah, hori bai o murea beti labetzazu e, lengon oh, lengon otuzita ibanbat Nola arrangatzen du Britney Spears'en kotxiak? Asko aiten du dago Nola fijatzen zareten, artista kolako gozeta ba, <risa> Eta gero gauza bat, esan diazu grabatzen batzen nahi zarela zerbait Oioki bezala edo andoni oioki bezala? Zerakutxia zunazan? Zulakotxa Denaz egin que inda en plan baño o yo quiere den, o yo quiere taldean jotzen deu. Vale, eta e... ekoean, eta zuk egin e sinfonia, hau chao, hau chao. hau sugarata. Vale, bat en plan e, a kapela, e, tipo Walden, Walden Apple Corps, eta hots guztiak bera zan, baina egiten deretai. O i secreto nada, oi banika esta tecota, tu no te da no Odiar lo nuevo. Está Está igual Está e, eh, bueno, eh, do, o sea, da, vai, vale. Diska, vale, vale, o sea, ando. Bueno, pues iruitzen bat zaizue, bueno, nahi zuzerra egeitu soinu porabai maio leheno, ze gero, hemen egon go nahi det txupinazo denean. Haber, nuzatzen ez ari goda. Eta berar, bai, eta zure, bai, bai. Ego, nuzki, nuzki. Plaza nespa naho, guztua, zer, ikor, histori botatztietuzte. Estudio txikiotan deno kaitzen geha. Niko, bai kaldera bat, igual egin nahi koniok, Andoni, oio kiegi bezala, gaur, Gaur da, Andonio Jokiegi, gaur da, gau, Andonio Jokiegi Beste un batzutan, izatenez David Bowie, eta beste batzutan Prince Trastoro batzula, gau Eta batzutan príncipe, galletak bezala Esa, esa, mea, no le de zu, no lehietan de zu, nahi beste Andonio Jokiegi bezala, jotzen nola aukeratzen dituzun kantak edo bata bestearen atzetik, porque claro, zu hasten zara kantatzen, baina ez, ez dago, ez, ez duzu deskantzatzen bueno, ez dago tarterik ez, oza, e, abesti, oza, abesti guzioi dituzu buruan e, bidean juten zera aukeratzen orain kantatuko eta gero beste hogero beste hor, nola itendezu? Ba, bata bestean atzetik etortzen dira ba, progresio, harmonia progresioak eh, antzekoa direlako, edo, edo batzutan ez, batzutan ez, ez erokeriat hau ezen probatzera honekin mm eskontzen da. Beti ez du funtzionatzen, ta, ez du funtzionatzen, esaten dut ez du funtzionatudu, ez dakize <gülüyor> jo <joda." Ta, gülüyor> Dagoen publikoaren da, da arabera aldatzen duzu, eh, hori? Edo, e, bai, bueno, bai, hori badaude, e, ba, ba, ba, da? e, bueno, hainbeste urtez egin dut hau, non, non dauden ja e, pauta batzuk, edo edo argibide mouko batzuk, jarraitzen ditu danak bino e, publikoan arabera pixka bat aldatzen da. Eta ba. beti izaiatzen nahiz, e, bilatzen e, kanta bat e, bestean antzeko izatea horrean labaiteko sinonimoak eta ez e, andonimoak Andonimoak Eza gondizuke jartzeko interruptore hori gaur modo punkian porque men, mm, irratioen eta hama karra da ba, esentetzuten diatela, nahi ba ez zu Punkizan vale? diatia? Bai, bueno, asko bai Bueno, bye, ¿Qué? vaya, ¿Qué? vaya. Noski. Vaya Jaki. Lleguen la boda tengo... a, a anarquista. El público aneco Macarry ya <risa> están dalla, <risa> ¿vale? <risa> ¿Vale? <risa> bueno, guvagoa, soy yo Provaithe. Ahora el Bueno, mayden. pero hay <risa> un Maiden. Vaya, vaya. Bueno, el Chuta Maiden. Va sorte, sorte, bueno, o sea, espitan el músico de, sorte de Norvegia. Y músico de Google Carr. Un che, un cha, ¿sabes? A mí es que Randoni. Pero bueno, arte. Bueno. Es, <risa> es, es y cómplice Hayak, certera con esa y tu usted Goza tu estimado Es Izan San cómplice, cómplice. iberteria agun zure jabe diratira de ventura un bien ha viste alcanzats da intzo alza verso ancora esta tua galdude mora actor cavalc costante ora in che Honetan goas. A ver, onda con chuleta. ¿Qué candidato de chuleta río, super? Que río Laguna, ay, <risa> bai, direlako eta hemengo Gidorilaria quehindu y Castro de Río Laguna era. También que leitzuko aldean. Hala da bai. Arracha el León. Usteu turtero el asken gutan suekin Eta ibile gara pasagera euskal gunetik, linotik, Mugimendo Socialista den txoznako ekin ere ongara eta ja faltasitzaigun, ba, zuena ere, bai. Eta pixka kontatzeko, a zer se, da dauka zuena, o, zuen, bueno, txoznak, inguru guzti horretan, ea zer antolatu zuen jaietarako. Bueno, bai, e, aurten, e, bueno, hola berriko eta berriko eta berriko saiba, erritma er, er, er, hola ditu diakon berriko saiba. Eta bertara, ba, dan sillarra kitai tamendi luze datoz eta bueno pues experimento bat emantzeko da ba, ber ondo ateratzen zaigun eta hori da ja, uzegola berri ber gauza berri bak bete bezela eta gero kontzertuak ba bihar sukena taldea dator 23an e, trikidant 24ean e, bostaxuela eta paraleloko talde bat eta Kilimaz e, taldea eta bueno egitaraualdetik hori Astronomia aldetikak, duz eriko ezkintak. Ilazkoak, Bukariak, Ambroresak... Eta dena oso goxe, ba. Pizka gaina nola bait, gero nahiko lazai, ez da, afaltzeko etorrela egoten den ez, Pizka batez bat zuten izaten da zurrun bion dia, herria no... Zentroan egonda ere, ez Pizka bat horre, esmalti sartuta, ba, Pizka batez, lazaiago egoten da, ez, giro afaltzeko etorrela, ez? Hori, hori, hori. E, Oiokegi daukazu biar ere, bai uste dut, ez? horida, baina ondorioa llega su site, mira, eh, sukena no repican ja, ba, e, contestendo, eta gero afal ondoren go kontzertu, mira, eh? nahiko 20 dira guni honetan, amaitzak eta la orden de Inguru, adibez 8etan Andoni Zanguiego orden sukena, eta gero 23ko arregi egunean anbarrak eta la ordenetan e, jarriko dugu kidantz. Eta 24an da postaxola iparraldeko, bueno, sei pote bat, e, meskak Era, eta haiek eh bueno eh drástica berai osailoa eta eh kontzerturik e, beranduena daukagunak no. une honetan izango da klimakena 24an e, gaurko ordu batetan. Inpresioare bai e, leza e, urtetik urtera gero ta gauza geiago antolatzen dituzuela. Esta ez du gobernatzeko non sondo aurre kurtetako bat baina ez ant dituzunean denak segidan, ez pentsatzen dut igual, ez, aurten talde gehiago eta gauza gehiago antolatuta Bueno, taldeak antzeko, eh? Baina, bueno, beti ere zeratzen genuen, azkenian, eh, bueno, eh, oz asko eh, kontutan hartzen ditugu talde batek hartzenak orduan, bai, eskeraz eh, izatea beraien eh, abestidu genak bainzak, eta, bueno, beraien emezuak eta esizatea, bueno, eh, arrazistak, edo hemofobak, edo nolta guztiolek azertu ditugu, eta, bueno, bregita araguat askintza guztiare, feminismatik handi hartzen dugu, eta, bueno, ozak guztiolekin, da, bueno, Ja, eta, programago eixo bat entolatzen uh -huh. Ba, oso, ondo Ba, besterik, ez? Gure aldeetik, ma, pentsatu jendea badakila nondagoen txondas, eba, ira ya urte mordoska, horre jartzen duzuela Eta, eta, zabe, gehiago gehiago gaito nahi balimaduzu? Ez, gendean imatu, gaiago ondozera eta eta eta eta eta eta eta eta eta zeatzen gea, bueno, jari batzoratik egin jartzen Moztu itena. Moztu itena. Da. Ez dakit entzuten den diguzun. Bai, nintzuei bai, momentu txobatea moztu eginda, azken ekoa esan duzula jai ja, ja, txona bat orduetika, jendeari animatuta hori pentsatu jendeagun bidatzen ahi izinela. Hori oh, da, hori da. Bai, jendeagun bidatzen, pues, dozingunetan bat denak dukla eskintazabala, eta, bueno, variatetea e, ondila doela. Orduan e, mm. partazeko dozingunetan, gurean, edo testetan ere, eta, eta gozatzeko. Hoi da, lan pixka bat egingo duzu, mañon gozatu baita ere jaietaz, Oi. eta oh. ondopazza eta berdena ondo ateratzen den, eta animo. Bale, ba, da mi eusker. Venga, zuei, venga, ondo segin, vale, ondo izan. Iepa, guri jaiutza ortea izan da 2008 Azken urdazkenean, karekasen egin ziren topaketa eta kongreso antifasistetan, Mundo osoko militantzia antifazista bildu ginen, gure indarra eta elusioa batzen eta internazional antifascista sortu genuen. Hoy vemos el fascismo en Ucrania, estos días más gravemente en España. Lo vemos con el presidente de Estados Unidos, el genocidio del régimen sionista. Lo vemos en las agresiones a Nicaragua, Cuba, Venezuela. Lo vemos contra la migración, ¿no? ari radika la necesidad histórica de una unidad que no se daba en décadas Eta Euskal Herrian ere, nahiko algo ikusten da Eta ez bakarrik ure instituzioen esan dako komplizitatetan Donostia, Masaia, Irun, e, españolismoaren igoera, era, nazitalden propaganda e, da da, baino Eta kurioso da, baina fascistek hor ere diren bisitetan inestrilla, ribera edo box buru utsez egin behar diren erantzunak aurkitzen eh ditugu. Tresforrin itetan herri gisa zapaldu nahi begitu, eh, herri gisa emar behar dugu borroka. I eso querido aportar este año con el ciclo Maya Santifacista. Diferentes perfiles, diferentes miradas, pero en, unika, en una única dirección. Matasuna borrokan baita kartasunean ere. Besarkada bat Albert-Riberaren provokazioan kondenatuei. Ordon, hauria, jaiak disfrutatu eta askartasunez gozatu. Gurea baitira, herriarenak. Eta inbeste urteak herriaren zerbitua egotera eskerrik asko Kasko bihotzez erratia, apazuek eta segia horrera. Echaba de menos el río Ahí va, la orden guchidira de esa tenereguiña Bing dong A chiquione que hemos dado Bye bye Iker, enzun Bye Vale, entramos Bye bye Que hizo, arracha el león león, termo de usado de justo Udo de hecho por pleno Areto Angoyan Uhum. eta bezak-bezak, baukagu, eh, irratikide bat, horrentxe bertan zuzenean bertxoa botako duela, emaitz Ah, oso ondo, bai... A, ber. a berren zuten dugu... Baiz. A ber, a ber, a, a, ver, a ber, ber aukagun... emaitz burua ertzi horkideare bai, en, en la plana mayor, eta eztai kapra bakarri, baina... Baina, arraxo aldean zintzile, ze mozera. Hor son du, eta zu? A oreagni ara ze, zorrekengo xokinazuan eh, zua kantazia. Bueno, berchu horren zakomak pantziare gainea. Ori chamar baina oso garrota oso fortiko. Ekela revisioa eta esteri bonusutako supertxo sin da sale, dopamateko aprestatu du zurbait. Sin da esa, zioa momentu de hemen eh erratikire eso hacia paraiz tari eh, aurtengo maialdako eh partelaren egileak eh beratorrira manera beramolaekin gainera mejor uretik eh orain ez du isatuko dugu dago de palique justo buruangekin baina bueno hau ez da irrati eta irrati kartuzu dela echarteu barran sartu da talestar men alcalde jarriko da ezakien men ez da be Ego hartu dugu bat, eta ziko gara dekaretazzoak bota zen, ezta? Zue so, berriketa eskota, eh, bertxau, txue. Baina, urduri, urduri, urduri eta eh. <tuturita>, zunar orpegiak. Zegoetuko da, jarriak, eh? Gora, haupa maiz. Bueno, haupa xinxili, libreak eta gora marrena. Gora kondo pasa, Palestina askatu, gora eskagueta. Gora, askatu eta. Gora. Ta ta Berchoa. Hoy da, de esta sin problemas, eh. que se han destaque Omaraitako oh, kartelaren egilea de dena, eh? Nolazteko well, begia da, irutea kate aurrenta la mente, ¿entiendes? Naideko ko zeigo leso pula sistem diago. Ya bueno, harimez eta ta, hasa ga Acho que veremos tiene bajo, las paticolas, la cesta, la bigaren irorigida, gaina, bueno, quizá spam egitena gure RTKeko cartel platino na dalga. Oriak. Uta gainera eh, kamiseta de Arrasandiota Zelengo izakeko kamisetarekin etorri da honak. Sia gaina, gente, algo que, eh? gen garriago eh, no baila asco, el mundo oitura diutzen haide, baina bai, calidad chori no Eta izan behar kamizeta churria erabantzia maizik eta aztenen guztak eko kamizeta erabantzia Ori da, ori da Baina gaurak zutu gara txaldea Ori egi haga Eta da Ego ez dian eta baina ez dian amago Venga, arrano, bertxo, oi Bueno Bertxo, ahogu hendik enezu bota Botazten duenea jarriko dugu <gaming> Zazpita, zazpita Ah, zazpita A ver, ah. tartas guango dut, bertxo, ahogu hendiz gu nahi Zain eh, nahi izan Zain gu guapatikoa botako duela Pordon, a ver, a ver si se Pagakak gini go. <laughs> <laughs> Zo ba er, gara, chupina chupina duen emakumea, eh Arancha Otegi, es oreetako baserritarren izenean botoko du. Hemendikan dago. Bainon, eh ni gustuz arídela justo la entrevista así lo eh, eta gaisua egonola fiska gobiatua. Ardo igual ardo chabate, ya la 6 igual, puede eh, abrir a Ardo, permitate lume oro igual por darse en Chupinazo ondoren berarekin bilduko seatela be ta ya elkarrezketa eingo dugula, baina chupinazo ondoren, ez aurretik. Uh, eh, Eskartuko que genizueke, orba, tarteri balin urbiltzea barruan zaudete, bai, eta orduan egagian balkoira lehiro ematea urbiltzea, or, bueno, lehiro guaino gehiago balkoia gira daudenak, ez, eta pixka dezkribatzea Herriko Plaza, bera, dauen. dagoen. Aber, segiro dagoen, segiro dagoen. Bai, dezkribatuko dugu, bai, ez? Zer ezkriatu dugu? Zer ezkri batzen digute, dezkribatzea, e, zuzenean, zer ezkri batzen Herriko e, Plaza. Beti ba, gara? Beti gara? Le... Ja, ustaiaia, ja pues allá. Sarrega, ya lo... A ver, ahora, no de de, de A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí va. Hola, la madre de Rita no va, o el micrófono, sé, DAO, sé. Mostus Ayala, Bye menio koneksioa galdu da. Agian ekingo duguna erresena da se kaue. Etu tengaito zuearra no. Bai, etu zeizue zuearra. Ea, bia. Había... Beste burrua polea. Eztenarigra deskribatzeko hitzez. Nola se giro da plazan, se, mmm, se aldarikapenak ikusten dian hortik. Bai, ikusi itor, eh, ikurrina eta gajarrako E, Bandeira pila bat, e, usara lebaran Pero daude, hendez e, lepo dago Gitu garritka zita kalea e, Erdiko kalea Eta udeleche plazara bat nituzen gale guztia Bete-bete eta lauea Hendez leho e, e, jarri dira Lauskabos pertsona Iriña eta horreako materiala e, Pazala esantuko Eti mitzendute Hende, ah, kerabando Ketchupa eta horreako materiala <risa> Bueno, eh eventxe arauzarekin a politeska eh boki txapeli bai? Bai. Ayer txikola bera etaian egin dugu txikola beanobe. Vale, osondo, mai a 2. Mutatu goia, mutatu goia. Vale. Kausa da falta diren la voz voz me nutu falta diren la, eh? Bera Sarini Bilbao do sue. Ordan, eingo dugu mozto ta gero berri dituko du sue. A dos a dos. Vale. Osondo. Vaya, a dos, a dos ahora. De casco Venga. Barra, no. ah, vale, vale. Ay, aguuro gur. eta bono airean gaudeia, ja, baina txupinazza botatzeko lau minutu eskaz falta direnean. Ba, komendatuko dugu bizka bat ere beste beste gauza batzuk egongo diren badalenetan. Bueno, badakizu horre euskal gunea, txozna gunea eta beste herriola gunea, eta beste gune batzuk e, e, ditugula eta beraiekin egindugu, beraiekin ditako batzuekin egindugu laelkarrizketa. Eta zer dugu eta ere, ba, Zumardian eta Javier Olaskoaga plazan ere gauzak egongo dira, eta adibidez, ba, Zumardian, e, puro relajo, niña coiioteeta txeko tornado, J Martina, Xavierro Askoaga plazan horni eh, esengo plazan kontxarozira, Entteren eh, kontzertuak ere izango dira, bogiban eta La Detectors, Madalen Rock ere onongo da eta horren baitan urtcribe Team eta Ti Riper Riper ez Judas priesteko zea edo. Kukaina e, kukaña bertsolariak buruondiak eta erraldoiak, dantza, chapelketa, erromeria, kalejira, dianas, esencusko eta bueno, asko ez gauza geiago zu artifizialak diren ola ez. Eta mm, eta bueno, pues oriche horretarako aprovetatu nen tartetxo txiki hau ser zero… bueno berehala herriko plazarekin koneksioa berehala aregela aregela herri ikusten baita eta betxolaiaia prese buen plasan parcholoria mm -hmm. gusto do ikusi galan gati beintzen bot botaindula eskapo ira aurrerat egin da aurten betxepinak zurea bueno estudio baita bueno batuta lan zati baita bere betikaren duten ari diren gustioei ba goren igotzeko eh a ber Bueno, berez oraisu Estamos en espera de la conexión con el el sufridor que va a tener que aguantar ahí el pleno chupinazo. Bye. Bye pero es bímino tu falta de ir a recordaros que, que nosotros ya parece ser que el descorche ya zona por ahí ¿eh? <risa> oh, <ya está. risa> en breves momentos está el descorche oficial mi bebé no Then she don't see No, no, no, no, no My baby don't care Who knows it Cause Shegundu batzutan Chupinaza jariko da Entzun, bum, bum, bum, bum Betrayadora bat bezerra Agur My baby just cares more A ber no, kontu, venga, a ver choya galdu dugo está. Bai, mota duya. Bueno, mugatu du, eh bitzi ezala, eh errentaria bitzi naiz eta egin gozu bizita. Orain eh dibina mota du orrentxerdan. Erziotar bateki abistu du, ez? Eh? Dena txagaratzen <susurra> da. Jompa jompa jompa Jompa jompa jompa Jompa jompa jompa Jompa jompa jompa Jompa jompa jompa Jompa jompa jompa Arrano, a rana A ver, a rana que Plazatik, a berentzuten den banda. Orwalima za bete. Ondolego que va centenario enztutea Herriko Plazaan bertan, a berentzuteko aukera badaukagun. Estetuzte... Arranon, txuten, no tenic. Zaitu, udale, che barba, neongo diré, no lo capo. Guai. En el que hay un carra vuelve a la antena, eh? En la... En la... En la actualidad... Ah, guaitxe. Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Parenjei... Y chiscas unaren A ver, nuestro rano sonaba como un futbolín. No sabemos ver, todos los objetos que le estarán cayendo entre líquidos y cosas porque no. no. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Falta aquello, para, falta ir a rauta, falta da, faltase falta ese, aquella hago falta da, eh, Zakir banda era, bai banda entzuten da, baino Arrano, eh, dira, e eh, sin go dute bata eh, dira, berta ta urdoan da, bueno, seguro ese, eh pancarta, la, pues Bueno, pues, gu jarri kado gusten denari ba, estudiotik Salten, jarri campaña bat, txupinas o garbillas, No que venga Con la novia Hay contraco Aguquín o dos guardas Chupinas a su ciquiñar en alde Está bien Se va Que el día a piche Giten barco y eta ti Vaya, se ciquiñar en alde <tose> Erriar va Vamos <tose> Vamos Vamos La uretra les... La de Faraday <tose> Bombay Sundo en Parais que corra el alcohol al calcooi sí, sí, sí, sí. Bueno, apr aprovechación dugu sí, sí, sí. gauza baterako sorientzeko gure lezoko txerrimunoko asko maite dugu ¿eh, izas eh bueno, atzi izan ziren bere urte, vale, bueno, sorientzeko so soriona so quizás, hemen eh, nikax, Bueno, y, y vamos a intentar hacer una última conexión con los arranos porque en el, el, el pleno chupinazo nos perdido el sentido de de, de lo que estaba ocurriendo ahí en pleno en plena borígene de gente, ¿no? Yo, yo vale. creo, creo que se han quedado las escaleras, ni arriba ni abajo. Allí donde han dicho que no estamos bien y Bueno, David batez ere aprobetzatzen dugu ere gure Juanjierez Oriontzeko. Gaur ere bai gaur direla bere urteak. Oso Sari ona. Bueno, earra nu lortzen duten, em, Zue, bueno, ordaingutzea, hori zan, que meteago alcoa, ara du txupina, eh, hey, eh oreretako baserritarren izenean, da bera. Eta claro, ez da guentu, baina Esta, justo eh, txupina bañolena E, a, e, atera den bertxolaria, bertso bat abesten, zahmalbidekoa da, eta da, emaitz murua, ertziok irratxa eta bi arra ertziok irratxa beraz, esaldetezak egun, zeintzilik irratia hor bertan egon dut gala jota fuego, eh? Aber aukera dugun... Ui, barkatu, se, gertu egin jarri nahiz. Aber aukera dugun geho zuzenian botzeko, hemen? Bai, oi, xef. Lortzen bada bintzat. Mm. Auparrano, a ber, a ber, oren goan, bai, bai, bat, bat biru ez, ez dakit, entzute mali magaitu zu, zu zeu geraman zaioa, zer bestela avion arteko, guen arteko elkarrizketa zaila da Zailatu lehioren zuten, kobertura gehiago da, katzutela <risa> le, le costó toda la etxanja hiru zeudela golpe de estado de maten dutena talkata denean sentitikekoa bai ordunekin berdena lehenengo gosekin berdena da horko sonoritate guzti hori konpondu <risa> psicofoniak oida cacofonia <risa> dira <risa> ezmak <risa> la uaren joetza dutu beraz berai ez dut ez bai beraia gustu Bueno, aprovechatzen da gure bai gure galiziko lagunak ere agurtzeko, akerbelt akerbeltarrak, por cierto, aurten utziko gaituztela, baina bueno, uste ater akerbeltzar batek jarraituko duela hurrengurtean zintzigilik irratian, baina na akerbeltz gabe geratu gara. E, oso triste gaude, baino e, Oixe, aprovechazen dugu ez Gaur emenez daude, pasaino hortean Ementzeuden gurekin batera Baino, e, agur bat, emendik Euskal, Herri, Euskal Herritik Akerbertzar guztiei Eta musio handi bana. Bai, bai. 국민! Burra leiz Arrano. ¡Ay, ¿Eh? hombre! Hace sí, cobertura. Su te. A ver, Arrano, cobertura. Cobertura virtual de su. Vamos a hacer aquí, aquí te apagó la actividad. A ver, eh, ah, yeah. ya, no sabe que una leche de barro a de su testa que usted va. Una leche de barro a ver, vai. Madrileño de Mostodala. Bai, ez dugu arrarena. Gene gaiebi, cobertura gutxi edo bueno, sarea bai. dama, ba? o, bueno, pena, pena. Bueno, bueno. ala ere eh aurrer jarraitzeko Bizkaia, ba. Iker. A berriro. Ikartziok ikartziok ikartziok bueno, Ikerziok. Besa, bueno, bueno, <laughs> Bona, Bona, zerbaitetan hobetu dugu, eh? eta gero antena oria ja bizarraimendian jarri, eta bizkat ba, bueno, eh, ez toki gehiagotara iristen gara, hobetu entzuten da, bueno, hori aurrera pausa hundian. Hori da, oixera. hori da, aurten lortu den eh, erronka nagusinetakoa bat, ez bai, nire, bada nagusiena. Ni oso posinago. Bai, nire, ja, bai, hemen, apustuak egite egin zituzten baten batek eh, esan zuela, etzula ikusiko bizirik, E, FM eureko senyalea iritsiko zala wartsolde guztira Nik esan hori? Ez, ah, baten batek xabik ez gaitu zuten. Baina, behitu, lortu da, lortu da Azkenean, duela urtebete bat hasi ginen eh, justo mugitzen guzti hau Mila esker, por cierto, arraio erratiko anteniztari Artetxeri, zeh, vamos, xekulako lehen egin du Enroiatu du pila bat, esku, ez bakarrik teknikoa, esku guztietatik eh, mandigu eskuak Gaztaino e, ere Gaztaino tarrei ba, ere, bai, mm. ef, FM Hapa bueno, gaztaino, opa, gaztaino opak no. e, Beres, daukaguna gaur da, sintzirik irratitik emetitzen duguna Interneten mitartez, juten da gaztainora Gaztainotik, gaztetxetik, okrez banago, dago antena bat an, Baina ez antena FM, antena internetekoa bidaltzen duena senalea bizarain mendiruntz eta bizarain mendian jasotzen den interneteko senale horrek transformatzen du zea, e, makinita batek FM-era Eta hortik bai osora Orain ulertzen du nola Herriko Plazatik honean segunisten dei ya. Bai, baina bagizute. Marcos eraigo, pero sa Marcos Castillo la, magaza, dauka, orain, la, deigu, la, eh? la Eta gaur konturatuna ez zebitxia dela. Orain Azkarrago doa online emisioa FMkoa baino. FMko Emisio da ukarretardo gehiago onlinekoa baño, leno malderantz izan. Ah, bai, eh? bai? Ah, bai, bai, bai, bai. bai, bai? Compromate bai, bai. bueno. eh, de Urguneno. 3 segundos aparte, haber ranoa arranoa iristen den bitartean edo gausatzen eh, den bitartean, ba bueno, gogoratuko ba, du. Bai, eta bueno, elkarresketa bakia entseitaigun, justo ocho pinazo ha aiko direla. Eta bestela, ba, bueno, cañon... Ba, egingo dugu errepaso bat. Ni zure kinego bernoen, bai, errepaso egin baino lehen. Eurren urtean, idoyan ere kontu. Bueno, emprimazaren, abai, dina iru. Ah, bueno. Baiz. Letra un diagoak. Ekarra eta rekoak. Ya. ekarri. Ah, lego, bueno. Bestela, hor pedefean jarri, hor denagai Eta, zun. Eta, zun. Zun. Zun. Ekarri Rateu... Dieu, pues bai, bai. Bai, bai. batekin dizuts, vale. Pues aplikazio la aplicación, vale, vale, vale. Bai, du, bai hemenola jario. Bai, ondo, bai. Ka rico de huescaleta xarata maña. Din a xara. Ha bai, pues bai. xara, ha gure xara ere ha da. Haren mobilean ber dezakezu eta mobilan zumegin, eh? Horrengorako baita ere, eh? Baite Bai, truko tecnologikoa. Bueno, pues lagunok, aurten berregoi urte, e, bete ditugu, e, seintzilik irratia, subentzi hori gabe, dirulaguntzari gabe, e, bueno, independentzia guztiz e, daukagula, zer ikusirik ez partidor politikoekin, zerrigioekin, ez, ez olako independentzia daukagula, bueno, gure gauzekin, iristen, iristen garen hainio, Eta baina aurten, segurako gozat pilloetan ditugu. Daque suno la senoría, milagro es da nola jaio zen, bai segutan oirauten duen, hori da. Oi da. Oi, za gena mantentzia, es. Da que santzun hori euskaraengatik edo zintzilikengatik, gustu baliotuz dago baita. No, no no la hostia, sin ara hori utzet. Bai. Horrela, orrela jarraitzen dugu. Bu. Bueno, eta galizitik esate gutete ere Zumaikoik ere Zumaikoire eskerrak eman Egia, Egia Baiako jendea, ia Xabi Zumaiako agia da. Hoi da, hoi da. Noski bueno, pues, Esan eh, ageratzen da, eh? Arrano eh. badator, arrano badator bueno, oh, arra, oh, gore, oh, gore, A ver, a ver, a ver uh, Arrano, no, bueno. zer bertatzen da inteligenzia artificial arekin Zer bertatu ezaizu, eh? A ver. A ver, gure sistemak beragindu eh, Edukigu azken hor duko aldaketa bat eh, Analogikoa, bluetootha, dakagu Gure mikrofonak daka txanotxo bat Agera eh, zailo, se, semecho bat Bai, bai, bai Izan ditugu Criston Movidak Izan ditugu zuzen transmititu. Sois los reyes de las cacofonías. No kizanen ere, pore connection, konezioa indengo udalatsuaren wifiarekin. Ah, Dar. pues horregatik anabian feiatu Baya, da Ez egon eh? e estaldularik barroan bueno, Claro, vale. es que horre Esaten izuna zan urbiltzeko lehioraz Elegioan dago kobertura Nik az, <risa> bueno, egin <risa> duenean elkarrezketak lehion duan <risa> no, egiten ikuen vale, eh, vale, vale Saturazio, Saturazio barrakoak edo abian Adere, urrengo baterako demora gehiago Ekin etorri barko zarete probatzera sistema Emen, pelu tabio, probatu benuntan primena Gure no, bai ah, ah, Inteligenzia hori esan Gemin Asi da, aplikazio berriak pues, instalatzen eta ez da ke no permisos no vamos a entrar en los temas técnicos que cada vez arañcha otegi omendua eh aurtengo omendua vuelta zan bizkat eh saia Kartel lehiaketaren irabazleak erizketatu dugu? Ah, hombre, no, liba, eh? No na, eh? Na, gona na, fekako aser jarraiz? Ya, baina... Eh. arantza <laughs> otegi ez, Arantza otegi ez. Bueno, e, iada, justo pues, a... sartu ganean, udaren txeko pleno aretoran, baxen deslepo zegoen eta arantxa zegoen e, balkoilean dobera guztean kalea begira. Orduan, bueno, horrela geratu gara, gero, zuzenean sartu alizatea, e, behin txupina bota ostean, bain hon, behin Mesin izan gara alberriz uh, Bueno, pero, eh, Jendea, al, jendea, agurtu dugu balkoetit, ¡Ella da! Sentut una iz pertsonalidade bat. <risa> <risa> <risa> Ertzioketar bat, ergo da, ¿eh? Horida, eh, en maitzeek botadu eh, eta gero gaina jarri da hertziotarra. Jari daka gure txartel berezia, daka gondudadu berezaren txartelaragunak, y du garen zitzilagunak, zitzilagunak ira du kartelaren, se, atxapetetan. hori da. Gure, no se izan da, zesartu ikusi du guau biak, eta gero ezagunen bate du genuenken, Eta izan gara hor, eh, ematen genuen gu derecheko, jaunda, jabe Hortzen bueno. den politikoak, eta zer den beraien eta huir gara, eta jende guzti agurtzen ematen guzti gara zagunagoa, beraien baina Te lo denunz te da, izue, se, segon el barroan Pintxoa jantitiu zua, Es, doa ba yo bien ah, bueno. Bagari zegoen likidoa, ez zegoen solidoa, momentuz vale, vale, vale Bueno, barkatzen de izudugu arrantxa gote Baina Sina enga señala lintza hori konpontzeko. Bota, bota, enga, eh? MN, Erra, errepaso bat egin ber ez zuten aurten egin ditugun gauza guztiakei juso horrekin hasi ginen. No dela guchi asi. oso or, oso errexagartzen diezu, baina nahabergo goratzen diren. Benga, ba, errepasoa 40 begiratugabe. Errepasoa eh? 8 txikian. Errepasoaz, bueno, nahi ez dute 10ko <risa> hundian edo nahi dezutena, baina errepaso Errepaso 40garren fa, erre urteurre erre urteurren honetan ze ekitaldi Egin diren zintzelik erratean. Eta ez du barillo ikustea. Bale, jangora. Jango bera egutegian arabera, ez? Azaroan hasi ginen. Mm -hmm. Ba, egin aurkezpena, ez? ez? Niesenen. Eta ber, hain, ze taldek jozun? Eta zetik, dizia zuteik aldera. Horrein nire izelako, izela elkaraz programatu gintuzte. Pista, egia da. Oye, estilo Azteca, estoy Azteca. El Mafia, qué broma. Ahora están contra programación. El Mafia. mafia raperock, raperock. Rapera. rapera. Rapera, rapera, la Labasu. La Labasu. Tu directa nicotina. Ni ni ninguna negina. I didn't some shit bestearran bai proa, diben. Mi kota celebrea Nico etatina. Oida. Oida. Está <tien> mongolo bazuke un cidene eh, bai. Mongolo bazuke ya da. E, da mikrofono haitze egin Mikrofonon haitze <risa> <risa> <risa> Plaza Ametorrik <risa> oh, <a> <risa> hori babel, haiz vai, dikele Amaltzizketa eh. da zutu <risa> Ah, Plaza Hola Eta, Txiki vai. Txiki bere garaire <risa> ere, egon zenagurekin ere Adi da, Txiki vai. Oso ona Bai, bai Barrezpilla batak genituen, egun eh, hortan Bai, <risa> bai Giro, babarrun Bai oh, Oso honak ere, oh, oso goxua, bazkaria oso goxua Konzertu da rabotazuten, eh? Por cierto, bueno, txintxarri, bueno. txintxarri el karteari, milla, milla, esker, bos urtero <tose> gaituzte lako, bueno, egiten aholako makro bazkaria guri hartian <tose> Por cierto, berrogoi urte haurten Bazkari bat egiten dugutan lagurte pasaberdira barkatzeko, barkatzeko Txintxarri, <tose> txintxarri demoral diuntan, berrogoi urte ospatzen, ospatuko ditu Gu, ia bezala Berrogoi irate No, sergatik han Ah, eeeh… Los 40 principales engatik. <risa> <risa> los 40 ladrones de… Oliva vale, vale, de Aliva, vale. va. <risa> <risa> ya, vale. Bueno, taba barronada <risa> un doren… Eh, ¡Oh! …emaitza gonzan ere, bai, zerbet editen, ¿eh? Tau pa… Tabe pare bat. Ah, vale, vale. Bercho Saio… Music bueno, musicatua… Ah, Bercho Poteoa, bai. Aspaldian, barrezkulatu genula, ez dakita mabos urte izan zen azken Bertxopo, teo, gehi hor digan? Eta zaberna eh? Mm. Ai, ekipo altoplinifikatu horrekin, eta yeah. mikrofonik. Dika azkeneko ta... taberna ja ditugogoratzen. Mozorrotzen, uh -huh. mozorro, uh -huh. eh? Bertxolaria mozorrotuz eta mozkorrotuz, ahi. No. Eh, bai. Eta gero, egon eh, zen, eh, azkeneko penakin, minen azkeneko taupada, fest? Buena, a ber. Taupada, feee! Eh, oh, arguri botazikotel hor dagoa. Eh? da. No ¿Has que ni para ningúrgan? ¡Has que no da! Eta, eh, perdón, agonciller Trilita con las Shakespeare chulería, joder. Opa, ni disfrutadon un. A ver, es, este te sango se tal de erekin, baña batekin. Veste a que usta rengaiskin, baña, tal de batekin, o sea… Súper hondo pasanune, tal de oso, oso ona. A ver, eh, amaituzun, eh, odoletan a otik… Baña, oso hondo, eh. Oso hondo. Baña, bueno, tal de boste que hay polita que sanción, eh. Baña, batek… batek Porque teniendo un bio bueno, tacha mañana. Chulería, joder, oh, oso oh, un buen eh, que va bai indifendantzarren izan zen ikusi non en Ordón. ¿Y viste con ahora tu bar de on taldeak joko duela indie rocken Bihar, eh Zeausteiakoa eta bian, gaueko ordu bitan xonagunean. Bai, mm -hmm. nina kojote eta txiko tronado ondoren, denak txonagundera, besedez. Mm -hmm. Ondera, dela bi urte menjo zutenak, menbeian? Ez, ez. Onda, itxaso jauko barik, abeslaria, mm -hmm. baina beste horiek ziren bateria aizea. Ah, bale, bale, bale. Macharda. Macharda proiektuarekin, eto da zera. Naiz eta iru urtea gian, eh, ja. Bi urte, bi urte. Zer, duela bi zantzango napeka eta iaz bedbreakers. Bai, bai, bai, bai. Justo katuatu batu beno, Volta yeah, zegeiago, mm -hmm. yeah. mm -hmm. no eta opa dandoren, ze? No <tose> Erakusketa? Erakusketa? Ah. Ba, Erakusketa? Kan, eh, kanta mundiala dugu ere, bai, eh? Osa, hori teknikari <tose> jaunan jarri behar dezu Kanta... Sa, saioa maitzeko, eh? Saioa maitzeko, abestia bai, Murala oso polita baita ere Horre zera, zera zek, morrongileta, morrongileta kalean kaletik. Baibi, esto eh, ya egin, egin zuen, irrati viendo sueño ratio hori ya askenago. Joder. Hai ratio. Claro, ja. es gracia. Ja. Ja. Ja. Ja. Gorasmo abandoni ba, <risa> o yo quiere ateratzea biluzikor barrutik. Andones batarte. <risa> ja, ze... Genea Torriolera mesedes. Ba, eh, Cristo ba, espectacular, eh, Samara, eh, Andoni. Nik ez dut Sergioñatu. Tarikuz señesting. Señesting, Baten bater loingo du gaur gabean hor. Aukera, ona, auquera ona. Bai, bai, bai, bai. Baietswap. Bueno, eta, Mural eta Kriston eakunzal egun eh, egun eusketan dure? ere baiogaita, zazpit garrer nortu yeah. urreneko ere baiokioen... Hemen egun egun... Aitortzen dut, a... aitortzen dut, dokumentala ikusi dut! Eta, <risa> batzen garaia! <risa> eta, nire ikideak ezin ikusi. Gomendatzen dizut, oso <risa> dago, oso <risa> da <oso risa> dago, da, da, da, da, eh? <risa> <risa> Oskar, asko ikusi dute, eh? Oskar asko ikusi dute, eh? Oso ondo, oso ondo da, eh? Bai, bye bai, bai. Eta, bueno, berriro, batzeko Criston erakuzketa izan zela, eh? Jende asko, kitxegin ziren, buah, super superguai, ezak izan, oso guai erakuzketa, eh? Txalo, handi batei, anteratzailei, eh? Hey, anteratzailei! <Nexus. uding> Aupantón! Gura lagunok, ez dakit, bos minuto faltadia, zirutzen zaizue, mm. bukatzeko la, gure abestia, berrogei garreruteguako abestia jatzen madegu, ez? Bueno, eskerrak eman behar dizkigu, justo gainera orainxe bertan ditugu berrogei e, zintzilagun. Eh, hai, egia da, berrogei barren urte urrenean, urre berrogei zintzilagun ditugu. Horregatik izan eta da. Eta eskerrak eman behar dizkigu ere, gure zintzilagun guztiei, ba, beraien kolaborazioa beraien ekarpenagatik. Eta, e, bueno, espero dugu, urren urtean berrogeita batez, baizik eta berrogeita mar, baldin badira, bueno, pues asko zobe. se dakizude, ba, zuen aportazioa, zuen ekarpen, bai emozionala, baino baita ere ekonomikoa, ba, oso ondo etortzen zaigula... E, Ertortzen zaio lairratiari Eta besterik gabe Eta eskerrak eman ba. baita Ezkerrake eman, behemendik anpasa diren guztiei Elkarrezketatu ditugu ba, guztiei ba. Txornetako ba. eragile E, bueno Eta kiz, ba, denaz, bez Hagoen den denak ez ditugu bata, bata besteren Atzetikanezango baita Baitare tekniko lanetan ibili diren biei Eta xabi eta pelu hor txeditugu Jopai, Arran holanetan ibili direnei, uh! zatari bezela, eta entzuten aritu zareten guzti ba, ezan ja, jabukatu dela, aukrabatu eta gelditzen dela, eta hain daukazuela ordu erditxo bat, onuntza etortzeko, ba, zeren emendikaren ordu erdi batetara, puntualaziko gara, Bai, bai, bai, bai Horten aprobatuta daukagu Horten dira orduerdi bat etala Horten dira orduan, Andonio Jokigia ziko dela hemen Errerian bertan denantzak Eta Hori da Hintrekatu behar dugu, haber kajatik, haber bihuzi nolatera Baina, bueno, hori gara xa Ni kontorsionista, nahi Ez, ez, ez dale, sardin Ez dale, sardin Bueno, espetxean daudenei Gure bezarkaba ahondia Eta baitare ere, bueno, gurekin Irratikideak izan direnei Eta gurekin ja ez daudenei Eta Batzuk ere bereziki asko eh, botatzen eh, ditugunak faltan, ba, bueno, pues, e, zaudeten e, edo ezin tokian zaudetela ere. Ba, hemendik ere gure besarka da handia. Eta bueno, gu ospatzeragoaz, hori besterik etze gu falta. Zuek ere ondo pasa, ondo pasa madalenetan guzatu asko. Ez pasa edo pasa nahi dezutena, baina, bueno, osa... Eh, Ez dakit, ba, errespetuz, errespetuz, errespetuz eta, eta, bueno, pues, e, ba, irratira urbiltu nahi baldin badezue Ondoni, oiokiegi eukiko dugu Ondoni, ni ondo Eta <risa> <risa> <risa> e, tekoa, jatekoa ere badago eta, Kompaña ona Eta, ona, eta, ona, eta que... tegura diere, bikaina, beraz, dena prez eta, eta, bestela, ba, urren gurtela arte Urren gurtean berroita bat Orangortamena eh? berber, hemen espero zaitugu xarap mesedes eh 51erenean, bai. 51erenean hori da. Etortzen mandin mazea puesta, bai, bai, ez? Oh, claro, mayo cartera un día igual. Bai, bai. Bai, bai. Oye, oye, oye, qué le arazo, Por cierto, Iraietik aurrera prestatu zaiez e zintzi lagunak hasiko gea berriro gure zintzi lagun kanpainarekin Iraiero bezala eta ze behar behardegu behar hoia, gu autogestinatua de Ez dago dirtela Ez dugu publizitarik, ez dugu kamisetarik, ez dugu jaterik, gora e, letra, no? E, bueno, kamisetar bat ditugun, erosina ibaldinpaz, bella non polita daude batzuk. Bueno, larun bateko menaldian, erakurri izan texto fundazional horita, alazion. Ez daukagu lantokirik, ez dago arroparik, baina ez dago lotxarik, baina baina baina baina baina baina baina baina. Maitasuna dago. Pillo bat, ondia, ko, xa, eta gogo haundiako, ilusia haundiak orduan, baurrean gurtean, espero zaituztegu, hemen zintzilik efe eh Bueno, un saluti bien grande y bien gordo a todos los radio sufridores y sufridoras y venir a, a las cloacas aquí a Sinchiriquiatia, que somos los que vivimos en las cloacas. Beti periferia. Denonak. Ureak denonak. Auzola na eta cultura. Ya, es que está sin referencias, tío. <risa> Con criare normala Abrea, Norma la Davis garra miña educacha. Estuve da ganar mi sparto la tema tea. A ocha que esta tan haste ta corrida, letra que hai da cuza controvelia. Me visto camiseta Te soy <tose> y en ya que sabe y téngame con mi sioan sicilí mi ya callo mata y frachaioy santito che mu hacha gutaracato hasta chere tú ay to pode quilla re bátendote sangre de adarivata su poste corin que ne sicila mus esta ferro inapura e nin casé Siente le canto en mi tiene libre -e tiene libre Hey, hey, hey.